Sziasztok! Itt a 33. Clickplay podcast, én Neurotika vagyok, és a szokásos banda itt van mellettem virtuálisan. Michael, sziasztok! És Csíges, sziasztok! És éppen arról beszélgettünk, hogy mennyi mindenről nem tudunk beszélgetni, mert hogy kevés a témánk. Azért van téma, meg itt van unalmasabb téma is, ahogy néztem. Csapjuk is, is bele is. akkor ebbe, ebbe az evolve hogyha már így, vagy Evolve, hogyha már így éppen erről beszéltünk a végén, hogy kipróbáltuk megint. Igen. Én a béta nem játszottam te. vele. Jól igazából elég, elég kellemesre csalottam csalódtam benne. Tehát ugyanaz nem a játék meg mellett... van. Igen, most megéri az árát, Erről ér, azt gondoltam. Úgyhogy én a beta ugye nem játszottam vele, még mielőtt megjelent volna, és hát utána ez az ár, meg hogy dlc két season pass megjelent hozzá, és mikrotransakció és a végére a kutya nem játszott vele? Hát nem tudom. Amúgy szerintem most itt rajtuk röhög a félvilág, de ők csinálták jól. Tehát most másfél év ezelőtt megjelent a játék, föl volt hype ugyanúgy, mint a többi ilyen agyonhype izé, amivel tíz nap után mindenki elfelejti. Megvették 60 euróért, sőt, rengetegen befizetek a Season Pass 1-re, meg minden ilyesmi, és reggelem nem játszott vele, viszont a pénzt visszahozta. És most hát meg free-to-play-é az egész, és ugyanúgy majd tudsz venni benne mindenféle cuccot, és az meg megéhoz nekik pénzt. Igen, meg megfejik az embereket még egyszer. igen meg konkrétan eladják a játékot, ingyen ugye odaadják, viszont az összes DLC meg ilyenek idézőjelben ugye ingyen odaadják, de azt ki kell farmolnod. És ugye a farmolást azt már lehet gyorsítani minden időben. Ha megnézed a játéknak a felépítését, teljesen adott volt ez a free-to-play-cucc. Hősök vannak vagy, vagy vadászok vannak benne, meg szörnyek, hát azokat biztos meg lehetne venni így. Igen, sőt, amint utólag kiderült, a fejlesztők nyilatkozták, hogy ők eredetileg is free-to-play-ben gondolkodtak, csak aztán a 2K szólt, szólt nekik, hogy te figyelj, ebben van pénz, akkor legyen 60 euró. Mm. Jobb, jobb lett volna a sajtója, hogyha free-to-play-be indul. Igen. Az biztos. Nem, nem mondom én... azt, hogy jobban jártak volna, mert hogy tutél sok pénzt kerestek így is van, az biztos. Hosszabb távol jobb lett volna a játék megítélése szerintem, mert nagyon volt hype-olva, és 60 euróért volt. Így is rengetegen megvették. Most gondolj bele, hogyha, gondolj bele, hogyha egy agyon hype játék free to play. Tehát, hogy Vagy az... majd teszem azt, tudod, ami jelképes 5-10 euró. euró. Igen, tehát az mekkorát durralhatott volna. Ja, megjátszották volna, mint jó. a Cségót. Tehát, hogy abban igen. is talál van de Csúnyi maga a játék jó, és ugye ezért halt ki, amit te is mondtál, Neu. Meg azért, mert alig volt bent tartalom. És hogyha például a te a fegyveredet nem fekete színre akartad festeni, hanem kékre, akkor 5 euróért kellett megvenned a skin-t. Ami kicsit röhhelyes. És maga a játék az, az jó volt akkor is, meg most is. Mi, mi ketten játszottunk, a csiga ez még csak letöltötte előre. És megmondom őszintén, játszottam vele három mecsetistának, kiléptem, és azt mondtam, hogy jó, egy-két hónap múlva visszanézek rá. mert látszik, hogy, hogy béta. A... nem, nem ami... adagoltat túl akkor a játék. Igen. Tehát egy kicsit, kicsit furcsa ezt mondani egy olyan játéknál, ami másfél éve megjelent, majd free-to-play-re megjelent, és nem működik. Pont a ezt, ezt akartam mondani, hogy kint van mióta és akkor furcsa ezt igen. mondani rá, hogy Csopéta. A, a matchmaking az borzalmas. Tehát az, az egyszerűen hihetetlen. A három meccsből az első kettőnél még semmi gond nem volt, és a harmadikat körülbelül fél óránát kerestem. Mert mindig talált, aztán mindig kiléptek, aztán mindig v a másik meg, hogy ezt véletlenszerű emberek, emberekkel senki ne játsza. Mert... Szörnyként viszces, ha egy idő vagy. Szörk, szörnyként igen, de mint úgy, úgy, amikor a négyes csapatba vagytok, mint emberek, és le kell győzni a szörnyet, úgy random emberekkel az, az kilátástalan szerintem. É, hát én egyet játszottam a szemszörny ellen, és hát szerencsé te béna volt, hogyha nagyon hamar lemészároltuk. Igen. Hát, de amikor meg egy kicsit is jobban tudja, és például azt látod, hogy mondjuk a healer az a pálya jobb oldalán van lent, és éppen a faunát nézi, akkor a support az ott, ott felül dobálja a, nem tudom mi én, meg... én ezért élveztem szörnyel. Igen. Úgy igen. őket, mint a uzat Viszont azt tetszik az, az jó újdonság, hogy a, hogy a domot azt, ami bezárja a szörnyet, azt mindenki ledobhatja. Igen, igen. Mert az régen kasz spe, specifikus volt. Igen, igen, igen csak bárki. a trapper. A azt tudta ledobni. És ez így, ez így szerintem jobb. Ja, ja. Mondjuk a szörnyek, mert ugye erősítettek, mert ő meg több perk pontot oszthat el, azt hiszem, szintlépések után. Uh -huh. Meg ugye bejött ez a perkrendszer, nem tudom, ez, ez régen nem így volt, mert azt hiszem úgy volt, hogy ha használtad a fegyvert, vagy egy adott dologgal sebesztél meg ilyenek, akkor az fejlődött. Itt meg ugye minden meccs után kapsz ilyen mindenféle ezüst kulcsokat, és azokból tudsz venni magadnak skin, igen, karaktert, igen. illetve perkeket, és ugye a karakterek pedig heti forgásban vannak, de. Hogyha nem is akarsz költeni, akkor is érdemes minden nap belépni, mert minden nap napi bónusz van, és nem csak pontokat kapsz meg ilyenek, hanem például én ma kaptam egy speckó karaktert, amit nem kellett megvennem. Tehát konkrétan 2600, ez is kulcsos, skineket dobnak, meg perkeket. Jó, de az, úgyhogy... de ez is valószínűleg úgy van megcsinálva, hogy az elején így dobálja a dolgokat hozzád, mint ha muszáj volna neki. Nem, és mutat... utána meg lassabban fogsz fejlődni. Hát egy után biztos lassabban. Fogsz, de pénz, de Minden free to -play itt a napi login rewardoknál mutatja előre, nem tudom 10 napra, hogy mit fogsz kapni, tehát már látod előre Aha. szerintem az teljesen véletlenszerűen sorsolja ki. De tényleg látszik nagyon rajta, hogy beta. Nem tudom, le... hogyha lejár a beta, ezeket törlik? Nem hiszem. Szerintem nem. Mert most azt néztem, hogy a shopban mindent meg lehet venni csak Igen. pontért, és sem, tehát egyelőre még nincs benne a pénz. Te nem tudsz semmit venni pénzért még. És én hát nézegettem, utána olvastam, még, még nem tudsz semmit. Hát meg most még béta, de amúgy szerintem annyi lesz, hogy pontot tudsz venni, meg azt, hogy mondjuk kétszer több pontod legyen egy hétig, meg ilyenek. Tehát, uh -huh. tehát eddig szerintem ez a free-to-play modell elég korrekt. Ahhoz képest, hogy mennyire pénzlehúzós volt a játék, ez ilyen micsoda? Tehát, hát ez... Nem is Igen. átbaszós free-to-play, hanem ilyen normális? Hát tájszán ez... kínálnak oda mindent, szóval és vissza. oké, egy farmolnod kell mindenért mert, mert farmolni kell, de hát erről szól a free to play, tehát aki ingyen akar játszani az küzdjön meg értei nézőjelben, és ennél százszor, de százszor rosszabb rendszerek is vannak más játékokban a mondjuk, nem... a... Milyenek? mondjuk a játék azért tehát nem, tehát ugyanolyan unalmas kicsit ilyen pár kör után ez a szörnyetkergetős móka. hát ez szerintem arra jó, hogy haverokkal mondjuk egy nap mm. lejátszol három-négy meccset és utána kinyomod és utána ja. visszalmaz érre... másnap igen, ingyen jó áron van igen meg, mintha optimalizáltabb lenne. Nem tudom, nekem a bétába is jó futott meg most is. Nem tudom, én arra leszek kíváncsi, mert nekem annó a Nova beta az valami kegyetlen vacakul ment. Arra emlékszem, szerintem ott, ott azt én is kipróbáltam, és ez nekem is borzasztóan ment. Bár az még a régi gépem volt, ami... Ja, hát mondjuk az a régi gép az már nem mérvadó. De például most Hike beállításokkal 1080p-be simán és egyszer sem akadt meg, és amúgy ultrára is föltettem, ott, ott néha beakadt, hogyha nagyon sok szörny volt előttem, meg ott ugráltak a karakterek, úgyhogy arról levettem egy kicsit, de, de egész jó. Meg amúgy, ahogy néztem, játszottam a beállításokkal, a minimális és a maximális beállítások között nincs akkora különbség, így ránézésre. Ja, én nem nagyon nézegettem a de alapból jól néz ki a játék, szerintem, tehát azzal nem volt probléma. Ja, van nekem kicsit túl ilyen sötét, szürke, nem tudom olyan... Hát mint egy dzsungel. Ez igen, persze. Magát az atmoszférát, azt jól megcsinálták a játékban. Tehát ez a dzsungelba kergeted a szörnyet dolog, ez jó kélet benne találva. Egyúrtan unalmas szerintem. Pont ezért nem tudom, nem tudom, hogy a free-to-play modellben mennyire lesz életképes. Tehát, hogy oké, hogy farmolni kell folyamatosan, de most egy unalmas játékmenettel a végtelenségig farmolni, az nem egy jó kombináció. Ilyen, szinte. Hát nem, azért a, mobák, a mobákban azért tehát azokra nem lehet elmondani, hogy az lennének. De. De, de hogy mondtad. A mobosak őket hallották közül. De amúgy néztem statisztikát, és 156 ember játszott a legtöbb, ami eddig volt, még amikor megjelent. Tehát ugye a megjelenésnél 27 ezerre játszottak vele egy időben, azt hiszem az volt a csúcs, uh -huh. és az ott ilyen 150-re redukálódott le az egész. Most 26 ezeren töltötték le már az első nap, és Azóta se apadt, tehát hogy mi most is játszanak vele. Olvastam róla cikkeket, hogy hatalmas siker a free to play Evolve, hát passzus ingyen van, jó, hogy sikeres. <gül> És amúgy szerintem azok se feltétlen szívták meg, akik megvették a többi DLC-t. Tehát akik legalább egy valamire költöttek a játékban, azok most megkapnak mindent, plusz még kapnak skin-t, meg, meg nem tudom, több silver keys meg még szóval ők megkapják azt, amit megvették, és megvettek, és még azon felül is kapnak, úgyhogy... Ja, hát a bónuszok biztos járnak nekik. Igen. De annyi pénzérne is. És akkor mindenki elkezdte színi, hogy jaj, ne, beleöltem 200 eurót, és most minden elveszik. Nem, a 200 eurót te megkapod, azon felül még kapsz, és jövőben is még lehet, hogy lesz ez hát Csak nem biztos, hogy megvette volna az ember, hogyha free-to-play-be is Hozzá lehetett volna jutni. Most tett, hát tudja. Tehát most, hogyha ennyi pénzt ráköltöt, akkor rajongó vagy. És akkor neked az a lényeg, hogy játszhass valakivel. Te most vagy olyan rajongó ha... voltál, mielőtt Igen. ráköltötted. De most 156 ember közül lehet, hogy nem dob össze senkivel délután háromkor. Érted? Így meg legalább lesz játékos és tudsz játszani. Igen, tehát ennyiből jó húzás volt. Igen. Hogy, hogy játékosok lesznek benne. Csak hogy új játékmódok jöhetnének, mert hogy állandóan ez, amit, amit mondtunk... Ez is körbe körbe a hangász. Igen. <laughs> Szinte megumatotlan. Lehetne olyan, hogy két szörny. Mindegyik csapatnak lenne egy szörnye, és ilyen mobaszerűen lenne megoldva, meg ilyen hülyeségek. A, és akármilyen... egy, hogy egy, egy szörny, meg mondjuk két-két vadász, és akkor egymás ellen mennének? Például ez, ez ilyen simán lenne. Vagy úgy, hogy 4v4, és... Van két szörny, és akkor azok mennek egymással, összeütnek, és például nem yeah. tudom, a, a, a karakterek, azok, vagy az emberek, azok nem tudnák megsebezni a szörnyet, csak támogatni valahogyan. Ez nem teljesen tiszta a múlt, tök mindegy. De bármit ki lehetne próbálni, tehát el yeah. lehetne rugaszkodni. Főleg most bétában van, meg ingyenes, azt csinálnak, amit akarnak. Mondjuk kérdés, hogy mennyire van felkészítve alapból a játék ilyen más játékmódokra. De ja, mondjuk ez igaz. Hát jó, mondjuk a pályák, ha úgy vannak kialakítva, azok nem biztos, hogy... Nem is csak a, a pályá, hanem, hogy maga a rendszerbe bele van tervezve ilyesmi. Hogy, Szerintem az lenne nem túl nagy átalakítás. Most hogy a pályákat is átalakították, most állítólag. Kicsit optimalizálták, vagy ilyenek. De amúgy ennyi mindez hozzányúltak, akkor ezzel nem azt ismerik el, hogy a régi munkájuk is szar volt. Tehát, hogy oké hogy pénzt kértünk érted, de most átdolgoztuk a pályákat, a karaktereket, a szörnyeket, mindent. Tehát akkor a szar volt régen. Há nem feltétlenül, csak nem illett a Free to Play modellba. Bár mondjuk a pályák de azok még megtaknak. Mi a Ez mondjuk jó kérdés. Ez a szikla túl nagy, ez így 40 euró, úgyhogy vágjál le, el mert ez nem lesz Free to Play. Ezt így nem adjuk oda, nem viczem már. Milyen szép ez a többet ne dolgoz rajta. Sőt, vegyük ki, megveszik közé. Ilyen mikrotranzakcióba. Ja, igen. <gül> És köszönjük, megánek, ilyen vadászok, nézd ezt a sziklát, azt én vettem. <gül> hát igen, majd meglátjuk, hol fejlődik. Én szurkolok neki, amúgy már jópa játék, meg tényleg ilyen napi egy-két menet, az, az így jó vele. Hát most már én szurkolok neki. Bár tényleg ez elég húzás volt hogy az elején, így lehúzták az embereket utána. Hogy hát mondjuk erről nem ők tehettek feltétlenül, hanem a kiadó látta benne meg a potenciált, és mondjuk nem is hibáztatom őket, mert úgy fel volt hype ez a játék, még a Valusza. bejelentés sekkor, meg minden, még árat sem tudtunk, meg semmit, és egyszerűen annyira látszott, hogy ez megint olyan, hogy megjelenik, ráadásul akkor még nem volt sok ilyen csalódás, tehát akkor még Division, meg ilyenek még nem nagyon voltak, és megjelenik ez a játék, hát a tudja hogy több miről meg fogják venni, és hát be is jött a számításuk. Egyébként mostanában tök jók ezek a, egyre több ilyen múlt év van most itt, ez a Dead by Daylight is, nem tudom, arról néztetek-e videókat. Az most nagyon Steam-en. Hát láttam róla egy párat, de nekem annyira nem jött át. Nekem sem. Az öslet az maga szerintem nem rossz, hogy egy ilyen sorozatgyilkos mészárogatja a túlélőket. A játék az nekem sem jön be nagyon. Meg, meg, meg a körítés, meg az egész olyan olyan, ne, most nem csak a grafikáról beszélek, hanem hogy az egész olyan kicsit olyan fapados, nem? Hát a ja, nyarulás nap tűnik. Igen, igen. Meg, hogy amikor szereled a. Tehát, ugye a Dead Ball aki nem hallott volna még róla, egy olyan játék, hogy van egy sorozatgyilkos, van egy zárt pálya, és a túlélőknek azt hiszem négyen vagy öten vannak? Négyen. Négyen vannak. Négyen. Nekik az a feladatuk, hogy meg kell javítani ilyen generátorokat, amikkel majd aztán ki tudnak nyitni egy ajtót. Lényegében ez a lényeg, a sorozatgyilkosnak pedig meg kell őket ölni nagyon csúnyán. És ami nekem ebben az egész mechanikában annyira nem jön be, hogy amikor szerelik a kis generátorokat, tehát ennyi tényleg, nekik ennyi dolgok van a túlélőknek, akkor jön egy ilyen kis quick time event így véletlenszerűen, és hogy erre épül az egész játék. Tehát ezekre a quick time eventekre, hogy amikor mit tudom, szereled a cuccot, akkor folyamatosan oda kell figyelned, mert ha nem nyomod jó időben a gombot, akkor szépen robban egyet a generátor, és akkor amit javítottál, baszhatod. A, a gyilkos is. Ja, mert a hangot is hallja, igen. Engem, igen, igen. Most... ez a mechanika olyan gyenge. <kül> Jó pofa, meg minden, de ez is olyan könnyen, meg tűnik nekem. Hát igen, mert a játék mód, meg a pálya ott, ott, ott sincsen sok. Engem, Engem. Igen, igen. Meg az, hogy mindig ugyanazt kell csinálni. Mert mondjuk gyilkos, meg, tehát a túlélőknél is lehet specializálódni, hogy mit tudom én, ilyen perkek itt is vannak, meg ilyen fejlődési fa meg gyilkosokból is van többfajta, aztán azokat is lehet így kombinálni a képességeiket, vagy nem tudom. Nem tudom, Később. figyeltétek el, most volt az L3-on, vagy még előtte kijött ez a Péntek 13 játéknak egy ilyen aha, aha. gameplay igen, valamilyen. Igen, igen, igen. Az is szerintem ilyesmi. az egy az egyben ugyanaz lesz, csak ebben nem idézőjelesen egy gyilkos van, hanem Jason. Igen, igen valószínű. Meg hát, az, nem azt hiszem, az, fétul, fog hogy, az azt hiszem, FPS lesz, nem? Mert itt most a Dead by daylight megcsinálva, hogy a. Nem, az, is az volt TPS. Szerinte ugye ugyanaz lesz, hogy a túlélőkkel és a Szerintem ugyanaz lesz, csak ezt De, De egyébként -e tök vicces, tehát most. De mind a két játék így egymástól függetlenül született, meg úgymond. És mind a kettővel látszik, hogy már dolgoztak elég sokat, mert az a péntek 13-as is egész jól nézett már két tréler alapján, meg ez a Dead by Daylight is ott tart, ahol. És ezeket így most hogy találják ki? Tehát itt tök véletlenül egymástól függetlenül, vagy ezek együtt járnak sörözni szintén, vagy, vagy én hát, nem tudom, tőle, ipari kémkedés az lehet, hogy van a dologban. Csak mondjuk, akkor most érted, akkor úgy csináljuk meg gyorsabban, és akkor majd azt mondjuk, hogy ők pásolnak minket. Mondjuk a vagy... Péntek 13-asnak nagy előnye van, hogy ott, ott egy ismertőre egy sájszámennek, tehát ott, ott, ott azt könnyebb leszel adni, mint ezt. Bár nem tudom, tehát most elég régi már az a Péntek 13 franchise, tehát így a. Lehet, hogy nincs annyira jongója. Igen, tehát pont ezt akartam mondani, hogy akik, akik azt ismerik, azok már legalább egy olyan 30 vége idősek. De én is tudom, mikor jött a műzé, volt az utolsó a Jason X, talán. 2000 valamennyi szerintem. Igen, tehát az is több mint 10 éves. Igen, igen. Nem, abban te... a Freddy Krüger is. Az, az a Freddy, Freddy B.S. Ja, az milyen jó film volt, úristen. Ezt egy meg lehet a péntek 13-as játékban is, hogy így lennének benne más ismert sorozatgyilkosok. Ez jó lenne, igen. Belepakolnák őket DLC-ben. És még úgy lenne, hogy a kettő sorozatgyilkos az egymás ellen küzdene egy olyan játék, hogy ki tud többet megölni hamarabb, vagy nem tudom. Ja. Szóval és nekem, úgy, nekem valakit sejtő. együtt megte, és mind a kezdik, az kicsit ilyen Benny olyan jelenet Jelenetlen, szerintem. Mondom, nekem a péntek 13-as se tetszett. Hmm. Tehát, mint játék. Mondjuk abból nem sokat mutattak még. Lehet, hát, az is ilyen alfa. Tehát ugyan ott is teleportálgatott tehát, ja. a gyilkos, meg mit tudom én. Ne nekem ezekben az nem tetszik, hogy mint túlélő olyan fegyvertelem vagy, és... és Valahogy az ivóval az jobban össze van rakva, mert, mert itt, itt küzdhetsz magadért. <gül> van <de> fegyvered, tűnik ott... <gül> kellendősen. Hát, ja, de most érted, tehát a, Most edne a Dead by Daylight-nál is, itt semmit nem tudsz kezdeni, tehát ez folyamatosan ott van. Ez kicsit olyan, mint hogyha a Slender-t csak annyi, hogy a slender is irányítja valaki. Így van, így van. És, és nekem már az a Slenderes es is olyan, hogy jaj, a legújabb horror, mert minden, és az összes horror erre ment rá, és ez. A, tehát már a Slender is szar volt, és utána meg a többi. Nem most, ne egy, már. Tehát, most e. Azt mondod, hogy papír. Kapír feszni egy gyűjtögetni egy erdőbe, ahol néha elidugrik valami és kéri, hogy meghaltál, az egy szar játékmenet? Igen. <gül> igen. Micsoda a meglepetés. Az. Ki gondolta volna. Csak. Az a baj, hogy... De a... népszerű lett az is. Igen, és hogy a mostani játékok 80%-a arról szól, hogy te mész valahol és random megijesztenek és, és meghalsz. Mész, mész, mész, DUMPSZTER! Igen, tehát ez szerintem De... rohadt szánalmas. És most... igen most ez a 4v1-es is bejött, és most ezt is ugyanezt fogják csinálni, legalábbis is remélem, hogy nem, de most ez az aszimmetrikus múlt ez nagyon felett kaffa. Én meglepődnék, hogyha ez a pénteki 13 lenne az utolsó, ami jön. Mert tudja, hogy jönni fog még. És Jó, én múltkor jártam, ja, mondjad? Hát semmi, csak az, hogy Ctrl-C, Ctrl-V az összes. Hát igen, én múltkor jártam egy olyan játékot, hogy egy ilyen, hát nem is tudom, hackert játszol benne vagy kit, aki így a, a deep webben nézelődik. És az a lényeg, ott is, hogy üsz egy előtt, ez a játék. És így mászkálsz, böngészel, néha így meghekkelnek és akkor olyan egy ilyen kis mini játék, hogy valami, el kell vezetni az áramkört ide, meg oda, semmi és az egésznek, de ilyen kis izé. És ez is úgy van megcsinálva, hogy ki tudsz nézni a monitorból, tehát, ki, tehát alapvetően a monitorod az, a, az amit, amit ott látsz, de így ki tudsz nézni, és akkor körülnézni a szobába, rendesen. És akkor ott is van ilyen, hogy mit tudom, érted jönnek, mert mit tudom, megheckeltél valamiatt, amit nem lehet a szabad, és akkor ott megjön ez a kis jumpscare-es horroros dolog, tehát nem tudom, most ez, ez jumpscare-esről jutott eszembe ez a, ez a játék, úgy ilyen is van. Ez majdnem olyan, mint az a, az a, mi, a, mi az a mac, is, nem tudom. Igen, igen, kicsit azt hasonlít azt is, rá. Úgy felkapták, úristen, az is mekkora egy szar, és... Five Night Ez szar és várják a hatodik részt az emberek, tehát hogy már az hatodik lett előző... vagy nem tudom most tök mindegy, tehát hogy az előzőt is ugyanaz volt, hát igen, van ütél... egy sok része igen és, és, és hogy ennek van valami háttérstorya meg na menjetek a büdös francia Hogy van Játékmenete sincsen, nem hogy sztoria. Ja, Stár. még csak négy volt, úgyhogy az ötödiket várják. Ja, bocs. Ja, meg lesz belőle valami RPG is, Ő. tehát komolyan, hogy ezt, aki kitalálta. <gül> Franchise pak van. Tehát el tudod venni egybe a négyet, 20-23 euróért. Ugyanaz az összes. És ezek ilyen, régen ilyenek voltak az ingyenes flash játékok, nem? Amúgy hát igen. igen. igen most igen. meg pénzt kérnek érte. Ez is áh, tiszta gáz. Rányomják, hogy Mhm. De ez jó, mert hiánypótól látod. Tehát nem nagyon volt ilyen játék, csinált valaki egyet, hát most csinált valaki még hármat. Igen. <laughs> Sőt, meg kopizzák is, tehát már van olyan játék, mint ez, csak pitti mások vannak benne. Hát meg ez a hekkeres is majdnem ugyanez. És hát hát a kép előtt itt is ülsz, és lámpákat kapcsolgatsz, és akkor... Ez is ilyen jumpscare-es cucc. Arraság az egész. Tehát ami indie, az a ti Igen. Én egyébként örülök. Tehát mikor olyan az első ilyen kreatív ötlet, az tök jó, annak nem örülök még, elkezdik másolni. Tehát csinálják a viszonylag jó játék gagyi másolatait. Mondjuk még, so, még az... Azért... A... A másolás még az elején nem biztos, hogy baj, mert ott kisülhet belőle akár egy jobb játék is. Még amikor aha. meg akarják magukat erőltetni a fejlesztők, vagy egy olyan fejlesztő cég akar valamit csinálni, ami már volt, de azt mondják, hogy itt volt rossz, itt volt rossz, megcsináljuk aha, jobban. Aha. De amikor már egy-két év múlva tényleg havonta jön ki tíz ugyanolyan, az, az, az már tényleg sok. Ja, mondjuk olyan azért ritkán van, hogy tényleg jobb, jobbat csinálnak annál, mint amit elkezdtek másolni. Hát, mm, ja. Fenne se tudja, mert például kijött a GTA 3, és például szerintem a Mafia első része jobb volt, mint a GTA 3, és lehet, hogy ez kényszerítette rá a Rockstar-t, hogy a Vice City meg a San Andreashoz olyan legyen, ami lett, mert hogy volt valami konkurencia, ami másolta őket, uh -huh. de valami jobbat tett le az asztalra. A konkurencia az mindig jót tesz. Igen. Igen. Ja, kell a verseny. Pontosan. És most azért van. A Tehát jó, csak ugye az, az, az nem konkurencia, hogy fogják ugyanazt és, és átírják a címet. Ja nem, persze, persze. Ne, ne, nem is Tehát, hogy kockoltam. hozzá kell ahhoz nyúlni. Igen, igen. Csak sajnos ez a része manapság egyre inkább kimarad. Tehát például mondjuk az izé is jó például erre a Dishonored, ami mindent összelopott, amit össze lehetett lopni, és egy játékba belegyúrta, de mégis valami olyan univerzumot, meg olyan sztorit, meg olyan cuccot tettek egymás mellé, hogy működött, és hogy ez egy jó játék volt magában is. Hát, ha van hozzáadott érték, az sosem mert. Pedig aztán a Vak is látja, hogy az tiszta Bajosok, vagy hát valami olyasmi akart lenni. Egy kis, nem tudom, szerepjátékkal. A meg Tief, nem? Az van, igen. Kicsit. Igen, igen, valami Kicsit. Tífes, Mondjuk vicces <gül> <gül> De így, hogy ráéreztem. Már Igen. van egy kis tíz benne, ugye? Jaj, hát jaj, amiben ráfogadni az van, kell, kell, ez már képes, persze, persze. Persze. Ennyi, ennyi, nyilván. Ezek a lopakodós játékok tök jók. Én a Batman játéknál éreztem erre nagyon rá, hogy ez me mekkora királyság. Jó, mondjuk ott lopakodsz, lopakodsz, aztán odaugrosz, az szétvel az azért... Hát amúgy én is azokat szerettem a legjobban, amikor a viszköpölt ugráltál és hogy egyenként, hogy ne vegyenek észre meg minden, az igen, nagyon kapcsnában. Mindig egy-egy elkapással odacsoltad a következőtét. Igen, tét. igen. Fua. Nagyon hülyék voltak, hogy sose néztek föl, mikor a Batman rájuk vadászik, érted? De, hogyha egyet felhúztál, akkor utána nézték. Igen, igen. Igen. Hát jó, ott közel voltál hozzájuk, még a szoba másik felében voltak, akkor így nem is. Eszkében nem tudtad volna fölnézni, hogy ott vagy a fönt vagy. Nem láttak volna, mert sötét volt fent. Ja, meg te vagy a Batman. Meg én vagyok a én Batman. Igen, nem lehet látni. Igen. <laughs> ja, de az, az úgy nem volt az. Még a Arkham Asylum az volt. Azért Az Azért is ez volt, a city is ilyen volt, hmm. meg hát az újba is, meg az origins be is. Bár azt mondtam, az az az az Origins-be ott, ott több bunyó van, mint lopakodás ez már inkább arra ment rá, hogy egymás után pakolja a termeket, és mindig egyre több és több ellenfél van be. Ja, de ha megnézed, akkor ennek a sikere is rányomta a BGT játékiparra, mert utána jöttek ezek, jött már a Shadow of Mordor, az is valahol egy kicsit igen. erre a Batman-es cuccra hajaz. A Spider-Man is szinte csont ugyanez, az, az, az Amazing Spider-Man 1-2, az is egy nagy nyitott plac, és akkor lopakodás van, és a harcrendszer is ez a kombózás, meg minden nagyon hasonlít a Batmanre az is mi van még? Hú, hirtelen akartam. Ja, a Mad Max. Az is valami. Az hajl. is, igen. Bár lehetne mondani, hogy az Assassin's Creed-re is hajaznak ezek, de nem tudom. Szerintem jobban inkább a batman -re. Hát a Shadow of Mordor az az mondjuk inkább izé, egy kicsit a mind a kettő. Igen. Jó, a Batman hogy egy már. a free running, meg mit tudom én. Olyan, igen. Nyílt világ. Tehát most már nehéz azért új dolgot mutatni. Tehát most már sokszor annak is örülünk, hogyha egy meglévő mechanikát behelyeznek egy új környezetbe mint például mondjuk a Battlefield-nél. Tehát, tehát a Battlefield egy az ugyanaz lesz, mint a többi betőfild. De mégis mindenki örül, mert végre az első világ. Hát. az első világ. Hát, Ó, most néztem róla. A... Most lehet, lehet már játszani. Tehát most már itt van ez a zárt béta, vagy zárt alfa, vagy nem is tudom. Lényeg az, alpha. hogy zárt. Igen. Tehát nem sokan kerülnek bele, de már egyre több ilyen youtuber, már magyar youtuberek is Voltak, aki játszott vele, és akkor mutogatta, hogy miket lehet benne csinálni. Hát, elég érdekes, de nem tudom. Tehát nem kevés dolog van benne szerintem. Tehát ha tűnik nekem. Hát ez csak egy alfa. Tehát ebben nem tesznek bele mindent. Nyilván nem a végleges még. Jó, de hát az első világháborúban túl sok fegyvert nem tudnak bele szuszakolni. De mondták, hogy valószínűleg lesz olyan is, hogy például amiből egy darabot gyártottak, és se került ki a csatamezőkre, azt is be fogják mutatni, meg ilyen mindenféle prototípus, meg csak terv, csak terv szinten létező fegyvert. Akár De vagyok a gameplay, az meg jól nézett Igen. ki benne, a lövöldözés. Az... Ez egész puffás. Én az a baj, hogy nézem, nézem a gameplay-t, és egyszerűen nem akarom elhinni, hogy ez így néz ki. Tehát, hogy, hogy ez annyira gyönyörű, és, és nem akarom elhinni, hogy ez valóban így fog futni, és így Én néz Én pont azt elhiszem, hogy így néz ki. Nézzétek meg, a, ott van a Battlefront. Az is szép, igen. A Kinézett, az a játék rohadt jó. De eszebb. Szerintem. Tehát az esős rész, amikor esik az eső és vizes lesz a fegyveredmény, de hát én azt, tehát elképesztő, Ja, néz jól ki. néz ki. Mondjuk gondolom, kell, kell majd hozzá egy ilyen paksi reaktor minimum? Hát szerintem ami a Battlefront-ot vitte, szerintem viszi ezt is, ja, ja, mert ugyanígy Frostbite 3. Meg azt néztem, volt múltkor egy videó, hogy összehasonlították a legmagasabb beállításokat a legalacsonyabbal. Nem tudom, láttátok-e? Ja, nekem hogy a sor... És a pixelesítésen pixel kívül, hogy lejjebb állították a felbontást, én semmi különbséget nem láttam a kettő között. Esküszöm. Nagyobb volt a sár Nagyon jobb. Ja, a, a, a, nagyobb nem volt nem a látóhatár az egyiknél ugye, meg ugye kockásabb volt, mert lejjebb volt véve a felbontás, de azon kívül az árnyékok minden ugyanúgy nézett ki az egész játék, és azért az elég durva, hogy ezt így megcsinálták. Ja, mondjuk a Frostbite motor az nem rossz. Jól jó most most már akkor? És mostanában minden aláztesz. Igen, igen. Most már lehet, hogy a szerverek is működni fognak, mert mondták, hogy ez az alfa már most stabilabb, mint például a Battlefield 4 a startnál. Tehát, hogy a Titanfall 2-ről lehet tudni, hogy ez milyen engéne fog megjelenni? Source. Milyen Source lehet? lesz. Megint Source. Aha. Ah. Igen. Pedig azzal is betetnének egy frostbite hogy jól néz neki. Hmm, nem tudom, szerintem azt a kód ellen akarják indítani a kódnak, meg tíz éves grafikus a motorja Annak már mindegy. Ó, igen, úgy, hogy... Bármilyen félkező-fél lábú műjét beküthettek ellene a rigbe. Ja. Lehet, hogy a engine-en gondolkodtak, de mondták, hogy az túl régi, meg tényleg a kod is azt használja, úgyhogy akkor legyen Olyan. ez. Hát, nem tudom, az a kod is érdekes lesz. Igen. Hú, én annyira kíváncsi leszek az eladásokra. Mert nem... most hiába szitja a nép, bármit diszlájkolhatnak, úgyis azt számít, hogy mennyit adnak el belőle. El fogják adni, de szerintem nem fognak belőle annyit eladni, mint mondjuk az előzőből. Hogy szerintem az ugyanúgy lehozó. hozni fogja, aki eddig is hardcore, cod, volt, az ezután is az lesz. Én arra leszek kíváncsi, hogy a titanfall hányan fogják megvenni. Azok után, hogy az egy idézőjelben lebőgött. Mondjuk én először is az árára leszek kíváncsi. Hát most tuti teljesen teljes ára jön, mert most már lesz benne kampány is. Tehát most már indokolta a 60 eurós árat. Állítólag a DLC-k ingyenesek lesznek hozzá. Az összes. Megábbis szóval nyilatkoz... nem lesz sok. Akkor lesz. Ezt nyilatkozta az IE. Hát nem tudom, gondolom annyi lesz, mint az egyhez volt, nem tudom ott mennyi volt, négy-öt darab talán. És két legdivatóbb mostanában ez a. úgy ingyen adjuk a DLC-ket, mekkora reklámra jön, ezt már múltkor is beszéltük. Igen. Hogy az, az Overbacks-hoz is jönnek tartalmak folyamatosan, talán egyszer. Megígérték, hogy jönnek. Előbb lesz free-to-play, mint hogy jönnek a tartalma. Bár most jön Már... valami új hős állítóan. Igen, tehát a komikkon valamikor 20-val valami lesz, és állítólag ott jelentenek, jelentik a következő hőst. Talán valami ilyesmit olvastam valahol. Miért pont a Comic esik, esik egyben, nem tudom. Miért ott? Már biztos sok Blizzard rajongó lesz ott, és majd Biztos örülnek, több neki. van ott, mint mondjuk a bliskolon. Ja, meg, meg sok, sok cosplayers es van szerintem Overwatch igen, témában. Igen. Tele van velük az internet. Mondjuk vannak elég profik, basszus. Igen, igen. Meg vannak viccesek. Azok is jók. <gül> csak azok viccesek. A viccesebbeket jobban szeretem én. De hát ez... nézek Overwatch-ot. Bár mondjuk nézni nézem, csak játszani nem játszok vele. És nézni nem unalmas? Nem, nem. Kicsit olyan, mint a, mint a No Man's Sky. A... Na, miért olyan? Mert, nem tudom, mert azt is, hogy elképzelem, hogy én ezt játszom, és ezt 10 perc után megunom. De így nézni meg ugye. Ugyanak... Én már elképzelni is megunom, ne viccelj. Pedig most már képzelted, mert meg fog jelenni. Hogyan már? Ezt nyilvkozták. Azt csak egy, az egy írott DVD volt, ráíttak filstor valamit, amit ott mutatott. Mondjuk erre is gondoltam, hogy Ráírták, és lehet, hogy csak a Steam telepítője maradt. <gül> Alá kellett volna írni, crack rajta van? <gül> <De, gül> <"Krack, rajta> <gül> <De, gül> a fejlesztők nem veszik meg. Igen. Jaj, jaj. <gül> Jó. <jaj. gül> Ők is csak kiírják egy blu-ray-re. De milyen durva lenne már így kikerülne? Mindenféle védelem nélkül. <gül> Most lehet tűnik az, hogy valami denuvo lesz, nem? Hát szerintem biztos. Hogy hívják ezt? Biztos. Meg, hát volt, a volt hír, hogy feltörte valaki, vagy megkerülte, vagy nem tudom, valami orosz, hát, A, a Tomb Raider új részét mm -hmm. állítólag, de ez nem nyert megerősítést, és azt mondták a denuvo hogy oké, okay, leszarjuk, kiadunk egy update-et, és hajrá, lehet tovább próbálkozni. Jó, jó, de, de az miben segít, hogy ők kiadnak egy update-et? Tehát hát, egyszer feltörték magát a játékot. A ezt játék a foltot befoltozzák. Jó, de ha meg fel van törve a játék, tehát egyszer feltörték, akkor az felkerül mm. valahova akkor azt már tudják játszani. Ja, ezt a játékot persze. Ezt, ezt, ezt, ezt, hogyha sikerült megoldani, de mondjuk azóta se került föl. Tehát, igen, igen, tehát ez csak ilyen szép videó mondta. volt róla. Igen, igen, tehát, hogy ezt a játékot akkor már idézőjelbe elvesztették. Tehát most gondolj bele fél év a megjelenés után. Tehát most, aki meg akarta venni, és nagyon imádtott Tom ja, az is megvette, mert, mert denúvos. Most, most a dúmot is lehet, hogy egy év után feltörik, de hát egy év után már, érted, olyan, olyan Steam akciók vannak, hogy akárki így van. Féláron vagy még olcsóbban. Tehát most akkor miért venné meg a Denuvo? Vagy az izéta, vagy miért töltené le ingyen? hogyha. a boltban is egész, egész jó áron megy. Igen. Ahhoz képest. Vagy mennyibe kerül Steamen mondjuk teljes áron. Hát jó, de Steamen nem szabad teljesen áron játékot venni. Steamen csak Akcióban. Igen. igen. Télen, nyáron, akármi, vagy valamilyen hétközi akció, vagy ak ilyenek. Ja. Az viszont nagyon megéri. Tehát akkor a dobozos árnak a töredékét. Vajon meg, a No Man's a... Sky milyen gyorsan lesz leakcióza? Hát szerintem majdnem mind a Battle Born, arra tippelek. Igen, <gül> <gül> ja, valami hasonlóra én is. Ezzel szerintem nagyon be fognak fürödni. Tehát, hogy... Én minden nem értem az embereket, miért vannak ennyire rá lelkesedve. De az a legjobb, hogyha valaki rá van lelkesedve, és, meg... és megkérdeznétek, hogy miért, ő se tudna megmondani. Mondjuk én marhára örülnék neki, hogy tévednénk. Tehát ha, ha azóta össze, tehát a... a fejlesztők azon a képen, ami mindenhol fönn volt az interneten, a nagyon örülnek, tehát... Ők lehet, hogy már tudnak valamit, hogy mi még nem. Vagy csak tényleg annyira bebasztak a bulin, hogy nekik már aztán mindegy. Nem tudom. De amit eddig Különöltő mutogattak belőle... A... <tökség> <sajtán, tökség> ja, ja, tényleg. Volt náluk egy félsztól, vidámak voltak. Adott volt minden. Nem De lehet, ad hogy le, le, le, lehet, hogy letöltötték az elitet, és annak <tökség> átalakították a grafikáját, és visszaírták. És, és akkor kész. <tökség> Majd, hogy nem. Most, Most épp... a Star Citizen indult a számbá, mindegy. mondani, mint egy. Hogy, hogy az is egész jó halad már. Arról is láttam már egész jó gameplay-eket, hogy az már kezd játéknak tűnni. A végén még kiderül, hogy csak a pénz 80%-át sikasztották el, és marad valamennyi. <gül> hát, valamit csinálnak belőle. ennyi pénzből már azért ajánlott is, hogy szerekenek valamit. Igen. Ha nem akarnak nagyon-nagyon ráfarogni. Mondjuk ennek a No Man's én is nagyon szurkolok már. Mert... Tényleg szimpatikus a csapat, és tudom mindig ezzel jövök, de a Joe Danger játékuk az tényleg tök jó. És ez nem fizet az reklám. Azt a szintet reméljük meg is fogja ütni. <gül> igen, igen. Még annak is ilyen rajzfilmes grafikája van. És amit tényleg szimpatikusak, meg tetszik maga a játék alapötlete, szerintem soha nem fogom megvenni, mert ez olyan, mint az elit, hogy, hogy ott is belevész az űrhajóba, és akkor ott van előtted 600 millió csillag, és akkor talált fel magad, tehát én. Ez túl nagy szabadság. Ez, ez, ez, ez már agyonnyom szerintem. En, en, engem nem a szabadság idegesít ebbe a játékba, hogy nem lehet semmi értelmeset csinálni az azért. Hát mert nagy a szabadság. Az olyan, hát, csinálsz, amit akarsz, és adnak mondjuk öt lehetőséget, és hiába de van, ha vannak mondjuk Nem ki... minden. Igen? Az, úgy, az úgy, akkor elveszik. Tehát, hogy hiába van tízféle küldetés, meg nem tudom, mi akkor a nagy térben az rohadt hamar unalmassá válik. Hát igen, nem tudom. Tehát én, én nem látom a Skyben be azt, hogy ott, ott mit adnak oda a játékosnak, mint játékmechanizmus. Hát, igen. hát gondolom, ugyanazt, mint az összes eddigi Survival témára. Hát nem feltétlenül, amiket mutogattak, ott az van, hogy ha mész lövöldözöl, akkor jönnek, és akkor lekapcsolnak téged. Tehát azt nem csinálhatod. Sétikálsz össze vissza, lézelősz, gyűjtem. Ilyen köveket, amikor gyűjt, meg a, a nyelvet. Gyűjtöd az ásványokat, meg a köveket, ami megtanul a nyelvet, Csak ennyit mutattak, Ennyi volt. volt. ez az űrbe rögtön szott is, de ott is rájössz valakira, akkor talán ürkalóz vagy, és akkor mindenki téged fog lavadászni. Szerintem ők, ők csak beleutették ezt a harcot, nem? Tehát, hogy ez, ez a játék, hogy annyira ez a felfedezés és De ha az nincs rá, ez nincs benne, az akkor ez egy, ez egy képernyővédő. Egy Igen. interaktív képernyővédő az egész játék, hogy ez nincs benne. Kicsit olyannak érzem ezt a játékot, így játékmenetben, mint van az a Sea of Thieves, amit most az E3-on megint bemutattak az a kalózus játék. Ja az a kalózos. Hát ez a kalózos nevű. Igen. Szerintem. Hogy kalózos is mész a hajóval a tengeren. Oké okay, és? Siel fosztogathatsz mindenkit. De kit fosztogatsz? Tehát hogy? Hát ki ott van. <laughs> oké, okay, ott van az rosszul ját. Megírtak, hogy lehet kincset keresni, meg meg, meg, meg cápákra vadászni, meg ilyenek. De oké, de de ez ez, ez ez hol van? Meg ez hogy képzelik el, mert ez egy kicsit ez a No Man's Sky Nem. Ez a, ez a Sea of Thieves, ez a Kalózos, Assassin's Creed után jött szerintem az ötlet, hogy hú, csináljunk egy olyan játékot, ami így delikáltan. Azt elhiszem, ezt csinálja. De, de maga a játékmenet szerintem olyan. Az le, egyébként lesz, nem. Mint a no Man's Sky. Nem multiplayer, az a CF10. De. de. Te, annak úgy azért van értelme. De azt is nem tudni, hogy most kóp, vagy mások ellen is tudsz küzdeni a haverjaiddal. Meg, meg hát hogyha. Piló Meg ha... látszik akkor az egy másik csapat. Mert hogyha egy hajóhoz több legénységkel matróz, meg ilyenek, ami lehúzák a vitorát, akkor például, hogyha nem lesznek fönn a barátaid, vagy nincsenek barátaid. Ja, vagy mindenki az magán... ágyunál akar lenni, tudod? Kurvára semmi. nem húzza fel senki a vitornát. Ja, akkor Hú, mint az az az? ez, mi az a Gánzó Fikarus? Igen, igen, az ugyanaz ítót, köszönöm nekem is. Ez ugyanaz a játék. Ja, az a léghajúst, nem? Aha. Ja igen. igen. is az van, hogy legénység, van, aki kormányoz az ágyukat, van, aki javít. De azt valami nagy siker. De az nem, az az az ingyenes, pedig nem? ez egy jó játék. Lehet, hát, nem tudom, innyeres, a lé a léghajó az nem. lehet nem annyira menő. Nem, nem ingyenes, ezt meg kell venni. Nekem is megvan, de úgy sokat nem játszottam még vele. Mondjuk az is úgy jó, hogyha tényleg vagytok egy és akkor összeálltok. Mint az iWolf. Ja. <laughs> Na, hogyha a No Man's Skyról csak ennyit, hogy elméletileg azt írták ki a DVD-re, hát ez még nem lett megerősítve, és ha minden igaz, most már tényleg nem fog eltolódni, most nem tudom mikor fog megjelenni. Még augusztusat Vagy mire tolták? Jövőre? Azt hiszem augusztus, talán. Na úgyhogy akkor már csak egy hónap, ha minden igaz, és megtudjuk, hogy miért lesz jó nekünk ez a játék. Ja, majd valaki elmondja nekünk, mert még mindig nem tudjuk. Igen. És nál pedig már most tudjuk, hogy miért, miért nem jó. Igen, miért? Jó? de ne azt a lesz az egy tök jó játék. És most végül belekerült az XP-rendszer ami tök működik. Bár nem sokat változtatott a játéknak azon részén, hogy, hogy nagyon lemészárolnak. Viszont, ha voltak nála cuccok, és teged lemészároltak, akkor egy kicsit örülsz is neki. Kicsit, kicsit perverzül hangzik, azt tudom, de tényleg, ja. ez működik. Mert hogy ez úgy működik, hogy akkor nem csak azért kapsz xp-t, amit odaadsz valakinek, hanem amit kihúznak hát, a hulládból azért is. Konkrétan úgy működik ez a rendszer, hogy ugye vannak a játékban nyers anyagok, amiket te tudsz bányászni, meg vannak cuccok, amiket tudsz kraftolni. Ez ugye egy ilyen kraftolóstolulós játékban ez ugye így működik. És amikor te valamit kifejtesz, mondjuk követ, akkor az a te tulajdonodba kerül. Tehát írja a játék konkrétan, hogy ki a tulajdonosa annak a cuccnak, vagy amikor kraftolsz egy csákányt, vagy bármit, annak is te vagy a tulajdonosa. Tehát minden cuccnak van egy ilyen tulajdonosa. És amikor elfeszik tőle a cuccot, akkor, amit azzal csinálnak, mint olyan csákányoddal fejtenek, akkor abban te kapsz ugyanúgy XP-t. Vagy hát nem ugyanúgy, de nyilván kevesebb részét, de de kapsz. Tehát fejlődsz azzal, hogy a te cuccaiddal csinálnak dolgokat. És a fejlődési rendszer úgy van megcsinálva, hogy és nem tudom pontosan, amik a számok, de én úgy vettem észre, hogy az első szinteket még viszonylag gyorsabban megléper, aztán egyre, egyre lassabbak lesznek. Tehát ez, ez neked jót tesz, hogyha osztogatod a mert segíteni kell abba, hogy fejlődj. Tehát a, a, az XP olyan lett, mint egy nyersanyag. Csak ez ilyen, ilyen speciálisan ilyen. Tehát, És, igen, igen. És a, a külön poén az, hogy ez úgy működik, hogy ugye ha nyersanyagok vannak nálad, akkor azok bárhonnan származhatnak. Mit tudom van nálad 500 kő a Bélától, meg mit tudom én, 400 kő a Gézától. És amikor ezeket összerakod, és kraftolsz valamit, akkor konkrétan azt is írja, hogy kinek hány százalék benne a nyersanyag. Tehát nem az van, hogy neked van egy csákányod, ami lekraftoltál, és akkor csak a itt Gézának hozza a xp hanem ott, ott le vannak írva a százalékok. Hogyha valaki hozta bele a fát, a követ, akkor ott van a csákánynál, hogy az hány százalékban kinek a tulajdona. Tehát ennyire durván megcsinálták az egészet. Wow. Durva. És amikor kifejtesz ki valamit, az a cucca, akkor még az a kifejtett nyersanyag is nem a te tulajdonod lesz, hanem az is megoszlik. Tehát így, mondjuk lagolnak is a szerverek, mint az állat, nem tudom ezt, hogy számolják ki. De így érdekes, érdekes a mechanizmus. Nagyon, nagyon. Tehát akkor, hogyha XP-t akarok farmolni, akkor összegyűjtök mindent, és kiállok, hogy megmenjenek és elborják <gül> az azokat, így az van. és utána, amit abból csinálnak, azért XP-t kapok. Kiállsz, hogy raboljatok ki, itt vagyok, egy csomó köv van nálam. Te és mire ez jó ez? az XP? Az XP az arra jó, hogy ugye eddig úgy működött a rendszere, a, ezek a kraftolható cuccokat úgy tudtad csinálni, hogy voltak ilyen tervrajzok. És azokat a tervrajzokat megtanultad, vagy tervrajz alapból összeraktál ilyen tervrajz oldalat, vagy... Könyvet, hogy valamit, és akkor egyre jobb cuccakat tudtál megtanulni. Na most ez teljesen eltűnt a játékból, és az XP-vel léped a szinteket, és amikor szintet lépsz, akkor új cuccok jelennek meg, hogy azokat te be, megtanulhatod. És az XP ja. pontokat tudod erre költeni. Tehát amikor te szintet lépsz, akkor mit tudom, az egyes szintnél kiírja, hogy mit tudom én. Tudsz már nadrágot csinálni. Hát a francia csinál nadrágot, mert megölnek és leszedik róla, tehát megváld, amíg valami fegy, fegyver. Mondjuk az nem tudom a hogy hogy, nadrág hogy, hogy, még, hogy kapod az XP-t. <haz> lenne benne egy ilyen lépés az nagyon jó lenne. <haz> Na, akkor tényleg nadrágokat gyártanék egész nap, és mindenkinek osztogatnám. <haz> Volt is ilyen ember, aki elkezdett kergetni, hogy adni akar nekem baltát. Mondom, adni legyúgottam. <haz> Érdekes ez a rendszer. De hát egyelőre jól működőképesnek tűnik. Nekem ez az xp rendszer jobban tetszik amúgy, mint az a blueprintes volt, mm -hmm. és ez is tetszik, hogyha valamit csinálsz és más használja, de ugyanúgy le fognak ölni, igen. Tehát, ha, hogyha, ha akkor is, mondjuk ez legalább vigasza, hogy vanná, volt nám egy shotgun, de legalább elvették, és használják. Tehát hogy <gül> használják. Lezelep, ha megtalál, és megöl a fegyverrel, amit tőle lopott, kapsz xp igen. Így van, igen. és örülsz neki. <gül> és oda mész még ötször, hogy még ötször lőjön igen. le. Mert, mert akkor meg lesz a szinted. <gül> Ami viszont a külön poén, hogy ezt, tehát azok az emberek, akik csak simán kibaszni akarnak veled, azok ugyanúgy megvannak, és nem azt csinálják, hogy elviszik a cuccodat, hanem ott hagyják. Vagy még ki is dobálják, tudod, hogy eltűnjön. Tehát mi? akkor eddig a cuccai öltek meg. Most, most csak úgy hobbi. Most meg csak úgy megölnek, hogy. Hát, még me jó De abból nekik vagyok, nem lesz hasznuk, szóval nem is értem ezt a gondolkodásmódot. Mindig voltak ilyen emberek, akik nem tudom, mentek hazafele, és a stop táblát befirkálták. Tehát, hogy Na. annak nincs haszna, csak ő megcsinálja, mert megteheti. Tehát ez a... Nem tudom, ezeket sose értem. Hát ezek vették meg a rásztot. De mondjuk nem is nagyon foglalkozik. Meg nem fölhúzhat, igen. igen. Ők vannak még, igen, meg egyedül, de egyedül a világ előtt. Hát taljátok, az első nap az duró volt egyébként. vagy olyan, ilyenkor mindig rezet van. És mondjuk én már eleve úgy, olyankor léptem be, amikor már másoknak ilyen nagy házuk volt meg. Én már láttam ilyen palotákat. Tehát ha rezetkor egy ilyen csapat, ilyen 5 6 neki mondjuk, már nekiállnak farmolni, meg felhúzni ilyen házikókat, hát ott azok egy gyorsan haladnak. Eléggé, eléggé. Meg ugye, ha megcsinálják azt is, hogy egymásnak kraftolgatják az utcakat, akkor meg az egész csapat így ja, sokkal igen. gyorsabban tud fejlődni. De az xp nem veszted el, hogyha meghaltál. Azt nem, azt nem. Ott se megmarad. a pontot, se a szintedet. Így van, azok megmaradnak. Értem. Meg amit megtanultál, az is megmarad, azt Tehát, hogy a gépkarabét megtanultad, já, igen, igen. Lényegében. Úgyhogy, amik de, de, de, de, de, de, de, de az első házad sikerült összehoznom... Az, az kegyetlen volt, és azt ki is raboltak elég gyorsan. Tehát mondjuk egy elég szar környéken sikerült. Tehát felhúztam a falakat, álltak a falak, és csak annyi volt, hogy az ajtókat feltettem, de a falak is ezek a papírvékony izé, rőzséből, vagy nem tudom, miből vannak. Tehát amikor az elején felhúzol a falat, és még nem építesz, tehát nem, nem állítod be, hogy akkor ez fából legyen, kőből, vagy miből, akkor csak ilyen 10 hp és kis vékony falad van. Azt még simán kalapáccsal is rövid időn belül be törni ez az nem egy nagy védelmet nyújtó valami. Azonban nekem még csak ezek álltak, és már két-ketten próbáltak bejönni, lemészárolni, akiket még sikerült kinyírnom, és aztán jött egy négyfős meg egy két fős csoport, és úgy gondoltam, hogy akkor itt most már akkor itt vége. És ők is úgy gondolták, hogy hamar kinyírtak. Hát akkor nem örültem. Igazi mókának hangzik ez a játék. Ugye? De azóta sikerült felhúznom egy normális bázist, meg viszonylag értelmes a szomszéd is, mert ő is rájött erre az XP rendszer csodájára, úgyhogy egyből jött nekem, hozott baltát, minden. Ugye kaptam tőle ajtót is, meg számzárat, amit nem értek, hogy ez neki miért jó, de csak simán jó fej volt szerintem. Hát ha az ajtót nyitogatod, akkor kapja az XP-t. Nem hiszem. Hát azért olyan durván, csak nem működik. Hát <gül> nem, valakinek odad az ajtót, és egész nap elbetét nyomogatod, vagy az F-et, vagy nem tudom, mire van téve, és jön az jaj, XP. a ja, durva lenne. Már látom előre, ahogy a, tennék, ahogy a koreaiak ellepik a szervereket, az XP <gül> ja. farmolók, és akkor eladják Aha. a karaktert, meg nem tudom. Sokra nem mennek bele, mert pénzért itt nem lehet tenni semmit. Amúgy, amit csigez mondtál, hogy ez annyira nem lehet élvezet, ez szerintem sem, de hogyha választanom kellene, akkor lehet, hogy ezt venném meg, mert ez nagyon egyben van. Így, külső szemmel nézve. Attól ez hogy 10 perc után felcseszni az agyamat, mert már 50 szerre öl meg, ugyanaz a hülye gyerek a szomszédból és esküszöm, meg, verem. Tehát, hogy idegesít az ilyen. Á, hidd el, sosa a szomszédok ölnek meg. Ja, de tényleg Bármán, mindig. Vagyok, át... mindig, hát, az az mindig az mindig. Mindig az oroszok. Nem mondjuk, ha olyan környéken vagy, hát ki tudja. A nyolcskerben kerbe a szomszéd. Nekem, nekem most jó Nekem szomszéd. Kicsit gondolkozok, hogy te melyik szomszédre gondoltál, tehát ki tényleg ott ül melletted a szomszédba vagy csak a játékban a szomszéd. Mindkettő. Ja. Hát de pont az a játéknak a lényege, pont az a jó is benne, ami miatt sokan szídják. Nekem, nekem ez izgalmas. azért, nektis, mert tudsz építeni a semmiből valamit. Tehát ez a játék nekem nem azért, És mert, mert megölhetnek, hanem mert tudsz építeni. Az lenne a még jó szerintem, hogyha megcsinálnak olyat, hogy három nap, az első életednél három nap, vagy nem tudom, egy-két napod van, amikor nem tudnak megölni. Mondjuk nem látta több játékos, vagy, vagy kielezni, hogy téged nem tudnak sebezni, vagy ilyesmi. Hogyha már utána letelt és megölnek, utána már nem lenne megint, tehát hogyha. Csak úgy tudj ja, felépíteni egy alapbázis. Igen. Egy alapbázis legalább tudjál felhúzni, hogy megvéd magad. És akkor utána már ha megölnek, akkor már megölhetnek egymás után ötvenszer. Hát ezzel már én sokat gondolkoztam, milyen mechanika lenne jó a játékban, mert az tényleg nem vicces, hogy. beillek egy kővel, elkezdem fejteni a fát, és akkor jönnek. Hárma négyen, és akik ledarálnak, és akkor mit tudsz csinálni egy kavicson a kezedben, nagyjából Én semmit. Nem. És itt tényleg ez van a játékban az elején. De hát erre szokták azt mondani, hogy nem egyedül kell játszani, és igazából szerintem ezzel a rendszerre nem is nagyon fognak változtatni, mert tényleg. Ja, Ezt el lehet intézni, hogy hozz a haverédat is, vagy még a játékot. Meg hát erre épül az egész játék konkrétan, Igen. hogy bárki, bárkit megölhet bármikor. Tehát. Így van, így van. Meg ez is te izgalmas se. Tehát akkor rátámadnak ketten, és végül te elled meg őket azért. Az akkor elég géta vagy a Jani. De akkor olyan válsz, mint ők. Ne. Hát ők támadtak rád. de csak megépted magad. De gondolom, de... ilyen viszonylag ritkábban fordul elő, mint az, hogy jönnek hatán hát, és azért... téged úgy meg. Elég sok az, az ideóta, aki úgy rád támad, hogy fogalomtalanul elkezd kavicsal csapkodni, és akkor. Mi, Mi? nekem az a vacakkal? Nézd meg! A egy én nem is tudom szedni olyan dolgokat. És kap egyet. Hát mondjuk ez, ez, ez igaz. A zír az van nála. És igen, tehát, hogy főled dolgoznia az emberkét. Nem sok légy zsír légy. Szokott, tehát az emberi zsír az nem, nem szokott túl sok lennél benne. Tehát jobb, jobb levadásné egy, egy farkast, vagy egy őzet. Az őzbe jó sok van, Best vagy medvét. Úgy a zsíros kenyér is jobb azért. Most találtam medvét, bebukzott szerencsétlen, úgyhogy nagyon könnyen ki lehetett nyílni. Mert amúgy, ha a medvét fel, felcseszett, tehát a medve nem játék, ez nem véletlenül az a közmondás. Igen. <laughs> Ebben a játékban is eléggé piko a medve. De ha bebukzik valahova, akkor ki lehet nyílni. És akkor van nagyon sok medvehúsad, meg bőr, meg zsír. Akkor ilyenkor örülsz, hogy még early access a játék, és nem fejezték be, mert vannak benne jóvágok. <gül> ja, ja, ja. Hát mondjuk azért, nem tudom, tehát az állatvilág az elég érdekesen működik benne. De csak úgy lófrálnak. Ráadásul néha olyanokat megcsinálnak, hogy így a sziklára föl. Egy ilyen őz, így a szikla tetejére, hova te tudsz fölugrálni. Csak, csak neki nem szólt a programkód, hogy ő nem, nem tud feljutni, és oda ő feljutott. Ezek elég érdekesen működgetnek. Jó, ja, mondjuk így is mondtad, hogy a szerverek azért le vannak terhelve ettől a sok számolástól. Hát. Most gondolj bele, hogyha mindegyik állatnak be, beleprogramoznák, hogy valamit ja, csináljon, ami, ami normális, lehet, hogy még jobban lagolnának a szervet. Szóval már, már lehet, van halcsapda is, és már lehet úgyis kaját termelni például, hogy a halcsapdába teszel csalit, és akkor utána visszamérsz, és van benne, ha. Hova, ja, és lehet saját tartani. Konkrétan a vízben, tehát csak így beteszem, a, nem, és nem, és egy be Jaj, megy. Aha. Aha. És ott is több, többféle hal van. Én próbáltam emberhússal izé, vadászni, valami, vagy halászni így. Hátha valami nagyon durvát kifogok, de nem. Én kis necik voltak benne, vagy még. Úgyhogy, így vicces. Mert ugye az emberhús az annyira nem jó fogyasztásra, mert nagyon dehidratál. Tehát egyből. Hát ha éppen éhen halnál és ember húst akkor azon a szomja halsz. Szinte. Tehát ez nem egy... Nem egy jó, ne egyetek srácok. így igen, van. Így van. A canivalizm nem, nem igen, megoldás. Igen, igen. De hát ha már van vízgyűjtő, és van sok vized, akkor akár még megérted a szomszéd akkor... a szomszéd Bélát. Nem, nem, Csak sokat a... rá ennyi. Ennyi az a lényeg. Nem. Sokat igyára. Sőr nélkül nem menj át a szomszédba, ez a lényeg. Jaj. De egyébként most ér nekem jó, jó fej az egyik szomszédom. vannak amarrébb ahonnan jöttek páran, azok nem voltak jó fejle, hogy őket, nem is nagyon költöztek be oda, csak így volt egy ilyen hely, ahol beszpannolgatnak, és akkor onnan jöttek mészárolgatni, ketten. Hát őket nem tudtam kinyírni, sajnos. De hát azóta termelik nekem az XP-t. Ja igen, Terancsége. persze, igen. Úgyhogy, úgyhogy még jó is, hogy megöltek. Ja, úgyhogy most már értemes csinálni egy ilyen boltot is akár a játékból, mint mit uh, Free stuff here. Kis kiröksz egy ilyen táblát, alá egy láda, és akkor pakolod bele folyamatosan a cuccokat. Ja, tényleg, ezt viszik el aztán, Aha. Ja, ja. A szomszédom csinált is egy ilyen kis ládát. Pakoltam is bele, csak nem vitték el szerintem. Senki nem gondolja, hogy ebben tényleg van cucc. <gül> nem is nézik meg, hogy mi, mi van ott. De hát így lehet fejlődgetni. És egyébként tényleg érdemes is, mert a magasabb szinten vannak az ilyen fegyverek, meg minden. amikkel már egyesek rohangálnak, úgyhogy, úgyhogy valaki, valaki tudott fejlődni rendesen. Vagy cheater, nem tudom, már az is van a játékba bővön. Hát, vagy sokszor megölték, és elveték a cuccait. Ja, igen. Ja, úgyhogy szerintem egyre öbb ez a játék, nekem bejön. Na jó van, majd még egyszer lehet, hogy csak ezzel megvesszük. Talán. Na, hát nem vagyok biztos. Mert ő, majd be ilyen egy euró. Teljesen lesz. csalódott ebben a zsánerben. Én is amúgy ilyen egy-két euróra lőttem be. Igen? Határt, igen. <laughs> Jó, tehát akkor nem veszítek meg. Majd egy-három-négy év múlva. Hát, ez, ez nem lesz már Humble-be Humble például el tudom képzelni. Ah, ilyen közepes kategóriánál. Tehát ez a játék most Steam-en 20 euró, és megnézem, hogy mennyire népszerű. Gondolom, sokan játszanak vele. Á, most, hogy az XP-rendszer visszajött, 60 ezre, tehát most az anyó volt a csúcs. Nemrég. Hát akkor itt az ideje, hogy 2 euró legyen a játék. Aha. Na, hát. <gül> Na, ezért nem lesz 2 euró játék, mert népszerű. Hát nem tudom, majd egyszer a nagyon olcsó lesz, akkor megveszük és hárman fogunk megküzdeni a van ja. Egy ismérősen, aki megvette, de nem tudtunk vele túl sok túl sokat játszani, mert most, most kezdtünk el, hogy az XP rendszer bejött, úgyhát így belépünk tőle, és az a lemészállós dolog. Mm -hmm. és ő még kezdő, is tudod, hát hogy annyira sincs képbe, mint én, hogy még, még gyorsabban minket, mint amúgy. Vagy most már, hogy összehoztam egy kis házat, meg minden van, tehát most már föl tudom szerelni. Úgyhogy mehetünk majd bondázni, és lemészállni azt, aki le akar minket mészállni. Jó, akkor majd egy pár év múlva visszatérünk rá. Van egy-két szomszédom is, akit már kikenyírni. <gül> mert nem jó volt. Az, volt egy... mindig akad. Volt, volt egy csával aki elkezdett baltával kergetni. Befutottam a házamba, aminek mindig úgy megcsinál, hogy van egy ilyen előtér, hogy ilyen kis működik az egész. Tehát nem az van, hogy a belső kinyitol, és egyből kinyílik a, ére, mert ha kinyírnak, akkor egyből be tudnak jutni, és kirabolnak. Tehát ez. ez, be, ez az alap, hogy Szinte azonnal kell csinálni egy ilyen kis, kis előteret. És oda bezártam a csókát. És ott már, tehát amikor bezártam, akkor már elkezdett volna békülni. <gül> <gül> És hát volt nála nyersanyag, úgyhogy ezért nem akarta megölni magát. Mert bár, bárhol ki tudja magát nyírni az ember. Hát én ott neki hagytam neki volna. Nem, nem akarózott. Ja, én is ott hagytam. Ah, ez Csak az a... volt a szívás, azt csesztem el, hogy fából volt megcsinálva a, az egyik fal. Vagyis az az ajtó volt. Nem mondom, az oda úgy csak kell, hogy erős legyen. Mert ha ezt felnyomják, akkor felnyomják. Nagy szó, csak belülről könnyebb feltörni a falat. És volt nála annyi nyersanyag, hogy kitört az egyik falat. Úgyhogy aztán utána kellett mennem és megölnem, hogy mi? Szétszed a házamat! Ne szórakozz, már, ember! Csak meghalt az a lényeg. Jaj, ja. Azt meg ő kezdte dumálni. Hát, passzus, ki akarsz írni? Szétszed a házamat! Hát az ilyen storikati játék. Ez, ez nem úgy van, hogy ilyen játékmenet. Nem, ezt a játékosok írják. Látodszig ez, miből maradunk ki. Mennyire jó buli. Én már most bánom, hogy kérdődjük belőle. Hallom is a hangod, vagy komolyan gondolod? Na jó, szerintem eleged beszéltem terintem Szerintem is. Szerintem sokat is. Tudom én ezt. Beszéljünk akkor az Xbox-ról. Ez szerintem tök érdekes. Az a lényeg, hogy a Microsoft kitalálta, Hogyha hát ugye jön ez a Scorpio cuca, ami a világ legerősebb konzolja lesz, meg minden ilyesmi, de ugye eddig azt mondták, hogy az Xbox one nem érdemes lecserélni, mert hogy az nem erre van, hanem négy k meg hogy nem érdemes venni az konzolt, hogyha nincs négy k s aztán nem ezt mondták, hogy majd a VR lesz, de közben, hogy a VR elfut ezen is, össze-vissza popáznak mindent amúgy. Az a a marketing Igen. És ott azt találták ki, hogyha meg akarod venni a scorpio és van egy Xbox vanod, od akkor azt beszámítják, és olcsóbban veheted. És ez tök jó meg minden, de hogyha ez tényleg így van, akkor, amit korábban mondtak, hogy nem érdemes lecserélni a konzolod, akkor ez, tehát ez így nem jön össze. A másik lehetőség, hogyha van Xbox vanod, od kapsz kedvezményt rá, amit simán megcsinálhatnak, mert annyi pénzük van, mint a rohadás, de ezt nem valószínű szerintem, hogy behúzzák, mert Microsoft az nem ilyen ingyen élő típus, igen, már hogy, hogy kapsz kőezményt? Tehát nem adod be az Xbox van? Hanem... Nem adott be az Xbox ha hanem mondjuk megmondod, hogy te tényleg itt vagy itt a számla, vagy nem tudom, és kapszolni. biztos nem át. csinálnak. Hát akkor. Jó, mondjuk, ha egyetven, az. Nem. tehát Ez, ez így biztos De hogyha nem meg, meg beszámítják, és elveszik tőled a konzult, akkor bérmondták azt, hogy érdemes megtartani az Xbox One-t, akkor ezek szerint mégsem is. Sokan, sokan nem hitték el ezt a búsítet. <gül> és most azokat akarják meggyőzni, akik ezt nem hitték el. De ők, ők maguk se hitték el ezt szerintem. Hát persze, hogy nem. Meg ezt lenni... kell mondaniuk ennyi. Mert gondolom úgy lesz, mint ahogy régen volt, hogyha például beviszel egy Xbox 360-at, meg mondjuk öt játékot az Xbox 360-ra, akkor az Xbox One-ból lejön valamennyi. Nem tudom, hogy ez pontosan hogyan van megcsinálva, de ez régen is így volt szerintem. Talán... Nem, és az, az a kérdéséken mennyire számítják be? Hát meg az a keresés, hogy mennyi nem lesz ide. az ára? Mennyi az ára, ez meg a nem. másik. Meg, gondolom annyi áron nem fogja beszámolni, amennyire vetted, Tehát ez logikus. Jöván nem, tehát az Én... nem érné meg neki. De lehet, hogy ezt azért találták ki, mert ugye rohadt sokan vettek Xbox One-t, erre rá egy évre vagy kettőre mondják, hogy hát jön az új konzol cső, és utána, amivel ez egy bitangerős konzol lesz, logikus, hogy ez drágább lesz. És lehet, hogy nem 150-be fog kerülni, hanem mondjuk 350-be. Ó, ez azért annyira erős csak nem lesz. Jó, nem? csak mondtam valamit, mondjuk 350 ezer, tök mindegy, 300 ezer, és hogyha van egy Xbox vanod, od akkor mondjuk csak 200. Mondjuk így se éri meg szerintem. Hát nem. Vegyél de... egy PC-t, ennyi, Igen. az a lényeg. <gül> akkor egy PC-t. Akkor PC-t kell foglalkozni, amikor mindenki Xbox van t vett. Meg ps 4 Ja, de egyébként most ezzel is variál a Microsoft. Hogy ugye egy csomó játékot bejelentettek, hogy akkor ez, ez úgy Michael, úgy, úgy exkluzív, hogy Xbox-ra és Windows-ra. Igen. Most meg már bejelentik, hogy azért lesznek olyan játékok, amik csak Xbox vanra jönnek majd. Döntsétek már, hogy mit akartok. Ráadásul most ugye bejelentették múltkor, hogy a, a Windows 10-esek meg lehet, hogy jönnek Steamre is. Tehát például most a, a Forza Horizon 3-nál lehet hallani, hogy lehet, hogy jön Steamre valamivel drágában, vagy én nem tudom, hogy mennyire jön majd be a, a Windows ba mert logikus, hogyha Xbox-fanos játékot pc PC-n akarsz venni, akkor az nem, nem lesz annyi, mint amennyi a többi játék Steam-en. Tehát a biztos nem 50 euró környékén lesz, nem lehet, hogy 60-70 szerintem. Ki tudja ezektől logikát várni? meg ugye crossplay-re akarják, tehát hogyha most kijön belőle egy PC-s változat, ami 10000 vagy 5.000-rel olcsóbb, mint az Xbox vanos, akkor ki a franc veszi meg az Xbox vanost, hogyha megveszed a PC-st, és megkapod azt is. Tehát, hogy... Ez, nem, ez most nagyon nagy Nincs ez ilyen téren. Igen. Szerintem úgy, úgy hoznak ilyen felelősségteljes döntéseket, hogy így vagy dárztábla van náluk, vagy valami rulett. <síthat> <síthat> és akkor ott, ott pörgetnek, vagy dobálnak. Tehát én csak úgy tudom elképzelni. Nem, szerintem, szerintem orosz lett, és akkor a leépítés is megvan oldva. Tehát, hogy, ja, aha, aha. hogy nincs az, hogy sokan dolgoznak, mert úgyis kihullik a se egy idő után. Így van. És akinek az ötlete? Tehát aki túlélje ennek az ötletét? Igen. Csak Fel lehet, haszak. hogy pont azok halnak meg, akiknek nem kellene. <gül> Jó, ez már kicsit elvonatkoztatott téla lett. Én már eleve ezt a skorpiót se értettem. Meg azt, hogy az Xbox van, ugye, amiről már beszéltünk, hogy nem tudja az 180p60 fps-t. Erre ez meg majd tudja a négykát, és hogy ez lesz a legerősebb konzol, amit De most PC-t komolyan? Tehát, hogy, hogy, Ó, Istenem, saját magukból csinálnak hülyét. Egyszerűen Jó, már volt egy, az E3-nál, amikor bejelentették az Xbox van. akkor is mindenki hát, rajtunk hát, rögtön, vissza, fog vissza mindent. Hát, ha jobban fog sikerülni. Ja, ott, ott volt az, amikor azt mondták, hogy nem lehet cserélni majd Igen. a játékokat, és akkor... Kötelező az online... Kijött a, a Sony egy olyan videóval, amikor bemutatták, hogy és hogy cserélsz PS4 És yes. két csáv -e, egyik az egymások, thank you! Így yes. belevérülnek a kamerába. Az annyira az jó, legjobb, legjobb szóval Playstation reklám ever. Az annyira de amúgy szerintem azt egy-két nap alatt tették bele a videóba, mert azt szerintem nem lett volna benne a labból. Hát de... Bár nem tudom, hogyha ők tudtak. De az hivatalos lesz. volt. Tehát, az... Ja igen, persze, csak mondom, ez lehet, az annyira... hogy azt a Microsoft konferencia után te figyelj e nem tudom, kinek az te volt. De nagyon zöliális. jó, volt, igen. igen. Mondjuk utána nagyon gyorsan kilőtték ezt. Hát nyilván. De nem is értettem, hogy ez hogy merülhetett fel bennük. Tehát, hogy direkt azért szereti mindenki a konzolt, mert megveszi a haverod valami játékot, és oda tudja neked adni. Tehát régen mindig ezért volt jó konzolt. Próbálnak, próbálnak átmenni a digitális felé egyébként, ami PC-n már nagyon régóta működik. Hát de akkor megoldhatnák hát, úgy, mint a steam hogy például 10 embernek engedélyezheted, hogy játszom vele. Jó, de az a 10 ember nem egyszerre tud játszani, ez nem nem sok mindent ad meg. Jó, hát persze, de basszus, hát örülj, hogy ingyen játszhat. Már vagyok a konzoloknál pont van, tehát a Playstation-nél van valami zé, mókolás hogy ott három gépre föl és akár azok egyszer is tudnak játszani játékokkal. Tehát ez, ez azt hiszem működik. Xbox-nál szerintem ott is van valami trükközés, meg azon értek. Könyörgöm, aki, akivel ingyen megosztanak egy 15 000 20 ezer forintos játékot, hogy már kikérje magának, hogy te basszus, ne már játszál, meg a haverod is játszik, nem tudok vele. Hát vedd meg. Há, jó. Ez ilyen. Sajnos. Hát ez, ez így működik. működik. Pénz. Na úgyhogy a Microsoft az, az megint, meg, megint hülyeségeket csinál, hogy majd egy év múlva kiavítsa azt, amit most elcsesz. De én már, már várom, hogy mi lesz a következő, amit próbálnak így csinálni. Én most nem leszek kíváncsi, hogy a, a PS Neo, vagy hát ez a PS4 Neo, vagy nem tudom, mit akarnak ezzel a névvel, hogy az mit fog erre reagálni, mert ők látják, hogy az Xbox itt vergődik, hogy próbál valamit csinálni közben, meg. Semmit, ők hátradőlnek. dőlnek. az e 3 is mi volt? Tehát általában ja, a Sony azib beszokta mutatni, tudod, hogy eladások, meg minden. Most meg nem, Hátra dőltek és mutattak játékokat. De de ne mert milyen mert jó nem volt. kell erőlködniük. Én nem vagyok Sony-fal, de milyen jó volt az a konferencia. Ha, az volt a legjobb. És gépet sem mutattak, meg semmi, nem is volt szó van Játék, gameplay. Ja. Néztek. Rájöttek, hogy ez kell oda. Igen. Így igen. van. Hát de igazuk is van. Meg is ilyen játék az E3-at. Ubisoft megint hozta fura vilódzó fényeket, táncosokat, meg csupa olyan dolgot, amit mindenki azt hitte, hogy egy halom kokó van a színfalak mögött, és mindenki oda megy magát belőni. És amúgy <gül> de... eszembe jutott a Ubisoft konferenciának a, a végén volt az a havas játék. Aha. Múltkor letöltöttem Steamre a Snow nevezetű free-to-play játékot, ugyanaz. Azt mesélted már, nem? Szerintem. Tehát, nem tudom. Na mit is? hogy mesélted. Ugyanaz az egész rendszer, minden, ugyanúgy egy szabad téren vagy, és vissza tudod tölteni azokat, amiket csináltál, és tudsz másoknak challenge-et csinálni, meg ilyesmik, és Steam-en ingyenesen elérhető, nem annyira szép. Meg kicsit furcsa az irányítás, meg nincs benne az a repülőruha hülyeség, de ugyanaz az egész, mint az, amit úgy adtak el a Ubisoftnál, hogy most feltalálták a spanyol viaszt. A havat. Igen, a spanyol havat. Hát, ugye, végül is úgy voltak vele, hogy a kezébe, a, a divíziónba az egyetlen működő dolog a hó volt. Csinálnak egy játékot, hogy beteszik a divízión működő részét, és az biztos sikeres lesz. Én vagyok. amúgy múltkor néztem ebből a játékból ilyen gameplayt, meg mit tudom én, és minél többet látok belőle, annál kevésbé értem, hogy abban mi a játék. Akkor már ketten vagyunk. Siklasz lefele. Mert hogy, mert hogy jó, ugye ekézem itt folyamatosan az ilyen survival lófaszokat, de abban legalább ugye ott van, hogy el tudsz benne pötyögni, míg gyűjtögetsz, meg mit tudom én. De itt... Te konkrétan az volt, egy fogta, mit tudom én, előhozott egy ilyen siklóernyőt, így átsiklott ide-oda, és akkor wow, most, most itt vagyunk, és akkor ide fel tudunk állítani egy ilyen checkpointot, meg mit tudom én, és akkor ilyen szép a játék, itt most szétnézünk, és így mondom, oké, de, de, de mi a játék? Ez a játék. Ja, most szerintem lesz, vagy ugye volt benne az a rész, ami szerintem rohadhatalmasnak tűnik, hogy föntről lecsúszol, és akkor az idődet, meg a pontodat meg tudod osztani. Vagy ha volt egy hmm. nagy ugrásod, akkor azt meg tudod csinálni, challenge-be. versenyezni másokkal. Igen, de ez marhaság szerintem. Tehát én is melletted állok, csíge, szerintem ennek is semmi értelme. Lehet, nem mi vagyunk a célk célközönség ennek. De akkor ki? Már Aki tudom. mondjuk sielt, és eltörte a lábát, és soha többet nem így tud sielni. Vagy hát nem, mondjuk amíg eltört a lábát, és gizbe van addig tud csinálni Hát de akkor töltse le a Snow Nincsenek tőle. sokan az ilyen emberek, de nem tudom. Ez egy nagyon-nagyon réteg játék lesz, és ez megint olyan, hogy most a Ubisoft úgy adta, ezt nem is értettem, hogy miért tették a végére, tehát még, még a lens is jobb lett volna még a az embereket. Jó. Ja. Jó, ezért most jár a pont. Jó, a Wildlands az nekem nagyon nem tetszik. Én ne láttam nem be nem a gameplay-eket. So. Ez egy szarab grafikájú division. Igen, melegben. Körülbelül melegben, igen. Meg, meg... Hiszen, nagyobb, nagyobb, nyílt területeken. De ennyi. Nem tudom, kíváncsi vagyok rá, megvenni nem fogom, de egy, mit tenni, hogyha lesz belőle valami béta, vagy valami lehet ránézek. De ez hogy fog működni úgy, hogy nincsenek haverjait? Mondjuk, tegyük fel. Egyedül vagy, Nincsen egy se, online, ezért buknak meg a játékok, tudod, hát a gémereknek nincsenek a De nem úgy mondom, mert hogy nincs online, vagy, vagy nem veszik meg, vagy akármi, mm -hmm. és akkor botok hát vagy random emberek, vagy... Mm -hmm. És mi van, hogyha nincs elég ember, hogy elindítsa a küldetést, akkor egyedül mész neki egy olyan küldetést, amit mutattak a videóban, hogy azt nem lehet megcsinálni egyedül, ránézésre. Meg oda kell a kommunikáció, mi van, hogyha valaki elszarja, akkor újra kell kezdeni az egészet, vagy ő meghal és átrahagyjuk, vagy... Ezzel is sok a kérdés, úgyhogy a Ubisoft konferencia is érdekes volt. Hát, most úgy néz ki, ezek rá mennek azokra a kapta Most nagyon nyomatják ezt a kópot, és akkor csinálnak egy csomó ilyen kópos játékot. Hát ez nem is baj, csak legyen. Múlt itt valahogy nem sikerül nekik. Igen. Tényleg tudtak a játékot, ami Ubisoft, és van benne működő PVP, és jó. Az AC-ben nekem tetszettek a múltik. Az jó volt. Hogy egy célpontod volt, és azt kellett megtalálnod. Szerintem, Szerintem a Far Cry 3-nak se volt olyan rossz a ja, az múltia. Is. De még azzal játszott senki. Hát azon mert nem hozott kérem. újat, de, de amit hozott az nem volt rossz. Mondjuk ja. a Far Cry-nak nekem is tetszett a múltja. Hát ez a tipikus, ez a pontokat kapsz, XP szint, kioldod a cuccokat, kasztok. Hát mint az összes többi lövők Nekem lök, most csak a hangulata nem jött be. Tehát, az, amikor, tehát a végén ott is az van, hogy hogy vége a mesnek, és akkor ott mutatja a győztes csapatot, és akkor ott pedig a nyálukat, hogy voltak a Janik. Hát ez mind olyas van. Hát azért ott valahogy nem véd be. Hát nézd meg a kodot a végső scoreboard lista, meg az első három helyzet, amit a farsangol lennél. <gül> <gül> <gül> ott igen, ott ugrálnak. Igen. például nekem a Watch Dogs is tetszett, hogy be tudják hekkelni a, a, a világotba, hogyha ezt engeded. És meg kell valamit hekkelni a másiknak a a, akinek pedig betörtek a világában, mert meg kell találni. Oh, és az működött? Ö, igen, állítólag az volt a Watch Dogs első részének az egyik legjobb része. Csak hmm. hát ugye nem játszottak vele nagyon sokan, mert hát ugye az is egy ilyen nagyon high old Meg a division is jó a multi, ami van. Hmm. Amíg az nem PvP Szeret. feltétlen. A, a, a tágzónos rész, a... rész az igen. pvp -ja. De hát az nem működik nagyon jól, túlságosan. Hát maga a rendszer jól működik, csak a cheaterek miatt nem annyira jó. És ja. azon nem is tudom, hogy fognak neki kezdeni valamit. Pedig jó lenne már. Jó lenne már kitalálnának egy ilyen rendszert, amit tényleg mindenre rá lehet húzni, és akkor a cheater kiszűri. Vagy, vagy nem tudom, majd megoldanak. Egy, egy örök bant, bant nekik, mindegyiknek, és akkor majd talán ne. elgondolkodnak rajta. Most eszemüthett egy téma, de nem túl sokat az róla beszélni, szerintem már semmi, még nem nézte meg. <gül> hogy most jó. már a Team Fortress 2-ben is, nem tudom néztétek -e, hogy már ott is van ez a kompetitív cucc. Tudtam, hogy mit felejtettem elind Ugye? elindítani, jó. Ugye? A videókat már láttam róla. Én nem. Jött egy csomó új taunt. de jó. Van amúgy belépő is? Ja, szerintem nincs. Akkor jó, de... akkor nem maradtam le úgy semmiről. Vagy lehet, hogy lehet venni belépőt, várjál? Én amúgy azt láttam, hogy 700 megát letöltött, mondom, oké, okay, holnap elindítom. És ez volt egy hely. És elfelejtetted. Igen. Jaj. Én azt meg akartam nézni, mi az. jött ki ez a. Match. De Match jó Match Update. Meg utána jött valami olyan, hogy a heavy, a piró ellen, valami nem tudom micsoda, azt nem is értettem. Néz ki, mint a mi elnökválasztás, nem tudom. Amire szerintem jövő hétre meglessük, hogy mi ez. Lehet, hogy Egy van valami belépő is. Aztán, mondjuk, ha van belépő, azt lehet, hogy megveszem. Az éneket mindig megszoktam. Szerintem erre én is le fogok nézni. Kíváncsi, hogy oldották meg. Mondjuk, hogy tökéletes, hogy az overwatch-ba is most jött a matchmaking, és a TF2-ből is. Kíváncsiak, hogy itt ugyanúgy itt működik-e, vagy, vagy átvették ezt a cségós dolgot, hogy rank meg minden, mert azt hiszem menni kell, nem tudom hány meccset, és akkor besorol valahova, mm -hmm. és akkor a szám alapján dobál össze, de hogy például ott azon belül, hogy te mit, mivel fogsz mást kapni, vagy többet, mint egy sima játékban, azt, azt el nem tudom képzelni. Hát gondolom össze az a sor és akkor... De hát ez kinek, ennyi. más skinek lesznek, vagy, vagy új fegyverek, vagy esmi. Hát, Bites lenne itt is az aranyfegyverek jönnének elő, mert amúgy a Team Fortress 2-ben voltak már ilyen aranycik, csak barami igen, ritkák. Igen. Hát konkrétan. Tehát a, elő megint? Az a baj, hogy az overvas meg a TF2 összehasonlításán az overvas nem védhető, mert ami az overvasban van, vagy lesz, az már volt a TF2-ben. Tehát <gül> igen, így, így. Nehéz. Na de akkor ezt Na. megnézzük jövő hétre, és igen. amit már most meg tudunk nézni, vagy mégsem az a Pokémon Go. Nem, de hát mind! Sziasztok, ezzel mesél. <gül> mesél nekünk! Hát igen, ez egy kicsit trükkösen érhető ér el. Egyet már szereztem. Hű. Hát igazából itthon trükkösen érhető el még a dolog, ugye... Nem is tudom, Amerikában megy hivatalosan? Azt hiszem. Azt hiszem, igen. Meg lehet, hogy még Ázsiában talán. Na mindegy, az a lényeg, hogy... Hát na... Androidon APK-fájt le lehet vadászni innen, onnan, és akkor elérhető a cucc nálunk is. Hát igazából ezt a, ú, most lehet, hogy milyen fogom mondani a nevét, most nincs előttem a Niantic Games, vagy Niantic, valami ilyesmi cég fejleszti. Nekik van már egy ilyen térkép alapú játékuk, az, az ingress, és hát... Ahhoz kísérletesen hasonlít ez is, csak ott portálokat kellett keresni, itt meg pokémonokat. Igazából megfejelték az egészet annyival, hogy a kamerán keresztül egy ilyen kiterjesztett valóságban így beleilleszti a valódi világba a, a pokémonokat, tehát mint tény, ténylegesen vízi pokémont víz közelében meg ilyeneket oldottak meg. Igazából... Több semmi extra látsz, egy térképet mászkálsz, mutatja a van körülötted Pokémon, eldobod a pokélabdát, megfogod és örülsz. Tehát nem a telefont kell eldobni. Nem. Még nem. Ja. Még az ilyen képeket nem tudom, hiányolom még, az eldobta a telefonját, mert Pokémon Go-val, mert te fogni majd a Pikachu-t, vagy nem tudom. Lehet lesz majd olyan. És tényleg, milyen Pokémonod van neked már csíges? Nekem egy bulgasszólom van. Az menő, azt hiszem. Az a sárkány. Nem, aki zöld, aminek ilyen virág volt a hátán. Aha. Ja, az akkor nem menő. Ezt, meg de is. ő is nagyon király. <gül> és nagyjából vágom, hogy melyik. Hogy és hogy lehet megszakíti. mások ellen is harcolni, vagy ez csak a gyűjtögetésről szól? Vagy ez csak gyűjtögetés, hát nem. Vagyis hát egyelőre én még ennyiben merültem ki. Persze, hát, de biztos van, hogy ha összefuttok ketten, akik játszatok ezzel, akkor lehet egymás ellen valamit. Erről lehet csatlakozni ilyen ligákba, de mindjárt elindítom és megnézem. És amúgy azt, azt még akartam kérdezni, hogy az hogyan van, mert azt láttam, hogy a labdák azok fogynak, és hogy a pokémonok után kapsz labdát. De mi van, hogyha sokszor elrontod, vagy akármi van, akkor kifutsz a labdából, hát. hogy azt egy idő után kapsz? Mikrotranszakció. Ja, egyáltalán. Drága a poké labda. nem lehet csak úgy dobálgatni mondjuk én az elején akkor itt a tutoriálban elhajtottam egy pár basszus, akkor azt én lehet, hogy nem kellett volna úgy vénázni majd veszel 10 euróért 4-5 darabot ja, lenni hát, őszintén szóval, nem vagyok Pokémon fan de ez a játék még engem is érdekel hogyha majd kijön normálisan akkor mindenki rá fog nézni Gondolj felülsz a vonatra és akkor mész nem tudom mucsaröcsögére, mert tudod, hogy ott be lehet fogni egyet de nem most gondol be, ja, ugye, tehát tényleg ilyen a játék, hogy, hogy van, van ugye a. már itt egy ilyen items, megnézem. A, ah, és van itt kamera, inkubátor, minden van. Előleg van 50 poké labdám. Jó, hát minden akkor labdám. lesz, amikor dobálod. Ja. Egy. Tehát, hogy a maga a játék az olyan, hogy van egy, így, egy, egy térkép, és akkor. Ott az a térkép, az a, az a valódi világ, tehát egy Google Maps alapján van leképezve, és akkor úgy kell és akkor jelzi, van a közeledben valami. Egyetlen egy szépség hibája van a dolognak, hogy az aksit azt szívja, mint az állat. Tehát ugye hát GPS igen. egyszer, igen. internet kapcsolat, és még a kamera is. De A kamera csak akkor, amikor éppen használod. Tehát, Hát persze, tehát a azt ki lehet úgy nyomni, csak, csak érted azért, úgy megszopkodja az aksit elég rendesen. Hú, né néztem ilyen reklámot, vagy mit, ahol így a csávónak egy ilyen kitűző, egy ilyen szerű kitűzője volt, még így jelzett is, hogy Pokémon van a közelben. Hát ott azért, gondolom, bluetooth on keresztül, vagy valahogy megoldja a dolog. Istenem. És amúgy ez úgy működik, hogy mondjuk a GPS-en már látod a távoli pokémon vagy pedig járkálnod kell, és egyszer csak random bedobja. Nem tudom, itt nekem most jelezte, hogy van ilyen nearby de nem mutattak pontosan, hogy hol. <gül> Tehát egy adott területet így körülötted mutat valamennyire, de nem tudom, hogy hogy működik ez pontosan. Uh -huh. Az ingressben ott úgy volt, hogy láttad rendesen a térképen, hogy ott egy portál, ha oda mentél, akkor lehetett hekkelgetni. Tehát, ha tudom Pestről megnézted mondjuk San Franciscót, akkor ott is kielezte a portálokat. Nem, mert ott ugye nem tudtad mozgatni a térképet, hanem magad körül láttad ja, valamelyik a területet. Aha, értem. Ja, tehát menni kellett. Hát akkor... itt, me, itt meg akkor csak mész, és akkor egyszer csak írja, hogy a közelben van egy, és akkor puff. Hát Én. ja. Vajon mennyi ugye lesz ugye... a sértés. <laughs> <laughs> Én csak a Pokémon jöttem, tényleg? <laughs> Igen, már most voltak ilyen hírek ezzel kapcsolatban, hogy mit én vízi pokémont akart fogni, és akkor így talált egy ilyen vízi hullát. Ja, oh. Istenem. Mert hogy ott mászkált, és akkor hoppá. De gondolom, ez a, tehát a pokémonok helye az mindig random. Tehát, ha egyszer kérje, hogy a közeledben van, és nem szeded össze, kikapcsolod, visszakapcsolat az legközelebb nem ott tűnik felfeltétlen. Szerintem így van. Mm. Mert akkor például lenne egy olyan, amit csak Amerikában tudsz összeszedni, és akkor mindenki más megszívta, aki nem juthat el oda. Tehát ez... Ja, és nem lehet cserélgetni a Pokémonokat egyébként? Itt egy... Hát egyelőre nem találkoztam olyannal, aki tolja. Aha. De egy játékban nem láttál erre lehetőséget, hogy működne ez a dolog? Lehet... Hát működik ez még béta, nem? Tehát hogy ez, ez, ez még aha, csak lehet, épp, hogy kijött, meg így működik. Köszönöm még Meg meg minden. Mm. aha. aha. Ők az a durva, hogy a asszonynak is mutattam, és, és, és őt érdekli. Tehát, hogy ő, ő mindig mondta, hogy tetszik neki az ilyen túrázos dolog, és akkor ezzel konkrétan bele kell menni túrázni minden össze-vissza. Ez ezt tetszik. tetszik ja, de csak ilyen helyekre, plázáknál, meg ilyeneknél is lehet. hát az nem egy nagy túra. Ja, El, elvisz a kocsmába, tudod. De a pláza, pláza nem köszönsz, van, hogy nem, ne, nem rendelek semmit, csak a pikacsú életem ott van átul. Ja. Ja, ne haragudjon, bemehetek oda, ahova csak a pincéreknek van bejárása, ja. mert ott van pont egy bárbaszó. Ja, meg a női mosdóba, tudod. Oda meg tudod választani, ja, hogy egy fél te telefonom mely be, azt hoz ki a nőzét. Ja. Jó, te meg addig menj be a férfi, mert ott meg nekem van egy. <laughs> <Ja>. <laughs> Ó, van itt ilyen pikacsú talér, abból lehet venni poké labdát. És azt a talért azt kapod, vagy venned kell? Hát nem tudom, nekem egyelőre nulla van. Aha. Hmm. Jó. <laughs> hát ez gyanús. Ez bizalom, bizalom Igen, Milyen? itt van. 100 pokékoin, annak hívja, 359 forint. Hmm. 550 pokécoin 1799. És akkor ebből a pénzből csak labdákat tudsz venni? Nem, van itt labda, ez az incense, ez nem tudom mire jó, van ilyen tojás. És amúgy tudod fejleszteni a Pokémonodat, vagy csak elkapod és puff? Biztos tudod, hát alap pokémon Hát itt nekem egyelőre ilyen van a fülön, hogy Pokémon, ah, van itt ilyen hogy power up, evolve, Aha, ahhoz kell. Például a Bulbasaurnak kell ilyen candy, 25 ilyen cukorka, és akkor lehet fejleszteni. Ne hogy lehet ilyet szerezni, ahol is jelzi térképengetsz, hogy hol fogtad be. Ja, akkor azt a helyet, ahol ahol be, belefogtad. Ott van, a dátummal, hogy itt, itt fogtam. Ja, jó ne lenne róla visszajátszás is, hogy rákat itt azt is mutatni, ja. hogy hogy találtad meg. Felvenni a kamerát is. Tudod. Igen, igen hogy még jobban egy az Meg még a területet is foglalja az kis szemétláda. Ja, mehetne fel a felhőbe a videó, aztán osztogathatnák az emberek. Igen, ja, a Ú, ugye, lesz. kéterre kiteszed, meg mindent. Ja, hát oképp lenni is. Igen. Most ugye, és a képek mennyire elterjedtek. Hát én nem voltam képbe ezzel a Pokémon Góval, de Facebookon láttam pár ilyen képet. Nekem ez furcsa, hogy ezedik ez sehol nem volt, senki nem tudott róla, hogy ez készül, vagy mi, Te és Ez csak berobbant. Így van. Hát a Pokémon az népszerű. Aki azt kitalálta, az biztos megcsinálta vele a szerencsét. Uh -huh. Ha nem nyúlták le tőle az ötletet, miután kitalálta, akkor megszívta. Nem tudom, hogy holnap kipróbálom, hát, ha a munkahely környékén fogok valami Pokémon-t. <gül> majd ki <ne> rúgjanak, hallod? <gül> Ma megint mit csinálsz? Ja. Bocs, <gül> főnök, hogy, mi hogy csinálsz késtem, de van egy Pikachu. Szerintem mi? nem fogják értékelni. <gül> mi csinálsz az irodámba. Itt egy Pokémon. <gül> Csss, elneri azt főnök. <gül> Jó, ja, hát ilyen vicces. Egyébként érdekes, hogy túl sok ilyen térképet használó játék azért nincs. Igen. Pedig hát van az az, az, az ingress, ugye, akik ugyanezt csinálták, amit mondtál is, meg ugye ez, és ezen kívül én például nem tudok többet. Hát van offline-a, a geocaching. Ja, igen. Az nem mobilos játék, az csak úgy. Hát azért néz. van, hogy offline. Hát <laughs> mondjuk ahhoz is kell egy gps Hát nem ezt általában az. Így működnek. Az még mindig jó pofa dolog. Még ezt jó, hogy így Kimozdítják az embert jobban. Még az ilyen nagyon-nagyon durva berögzült izé rajongókat is. Na hát, ha kell az a pokémon, akkor menikem. Pár ja. mondjuk nem tudom, nem, én nem szeretem a Pokémon. Tehát így is kifogom szerintem próbálni, de hogyha ez nem pokémon lenne, hanem valami más, amit lehetne gyűjteni. Nem tudom, mit lehetne gyűjteni még a világban, de. Digimon. Az, na, az se érdekel. <gül> tehát, hogy engem az ilyen japán cuccok azok idegen hagynak de például nem tudom valami, valami mást, kosaras kártyákat. <gül> ilyen közben, hogy be kell fognod egy kosaros kártyát, és így levadászod. <gül> Igen. Vagy lehetne olyat, hogy például mint a farm hogy kimész, és ilyen zöldségeket, meg állatokat, meg éneket kell elfognod, és az be lesz a farmodba, és etetned kell őket, meg minden, és csak úgy tudod őket elfogni, hogyha megtalálod GPS-szel a környéken. Jászus. Yes, Most ez miért? Ez tök jó. <gül> uh, Most azt uh... nem mondt, hogy ez rosszabb, mint a Rust. Na most eszembe jutott egy ilyen játék, pont egy ilyen játék jutott eszembe, ugyanezt lehet csinálni, tehát hogy mész, és akkor nézed a telefonodon, hogy ott látod, hogy ott répa van, akkor az begyűjtöd, tudod. És mész a GPS? Nem, nincsen, Milyen durva lenne már, hogy kitalálnának, tudod. Mindig arra kéne menni, Árkány. Mobillal menni kapálni. Ja, de tényleg. Megkapálod igaziból a kertet, meg virtuálisan is, beszeded a Igen. Ez jó pofa lenne szerintem, ez még ezt kipróbálnám szerintem. Ezt nem Vagy is lenne, hogy úgy... ilyen kapákat, hogy már eleve bele van szerelve a mobil. Ja, azzal ütöd a földet, persze. <gül> Ahogy kapánsz, így ki, hogy akkor ott is szerez az XP-t. <gül> <gül> Hallod? Még szuperhősöst is el tudnék így képzelni, hogy hogy ki kell menni, és akkor megcsinálja a környéket, így a virtuális valóság, vagy ilyen ízé, kivetített valóságban megcsinál, hogy gátem lenne például, és akkor az ilyen ellenfeleket kell Á, elkapni, Az már kicsit, legyőzni. ott, ott már, az már veszélyes lenne. Sok rep, rep megpróbálna repkedni, aztán kiderül, hogy ja, mobila, oda kéne írni a mobil minden indításonál, hogy az applikáció nem teszi a használóját képessé a repülésre. Vagy, vagy ilyesmit. <laughs> Ez igaz. Az már kicsit, kicsit lenne. Megyik ezek az Augmented Reality cuccok sincsenek annyira elterjedve. Nem? Ez a Google szemüveg volt, amit próbálkoztak, nem? Meg ez a Microsoftos hololens cucc. Megyük én ezt a Google szemüveget én nem is értem, hogy miért hagyták abba ezt a, a fejlesztést. Ez tök jó cucc lett volna. Én azt nem értem, hogy azt kivette volna meg. Tehát aki szembe jön veled, és arcba vered, hogy te köcsög. Most miért használsz ilyet? <gül> Mert? Nem tudom. <gül> hát ez, ez nagyon képzel. réteg cucc lett volna. Igen. Igen. Hát szerintem elterjedt volna, aztán nem lett volna annyira réteg. Meg de de nem tehát, hogy kinek terjedt volna el. Engem úti volna. Ugyanazt tudja, mint az okosóra mondjuk, csak még, még elősre kell venni, érted, hanem de, látod egyből. De amúgy téged nem mind. idegesítene, hogy valami a szemed beugrik, úgyhogy mondjuk miközben vezetsz, vagy, vagy nem tudom. Tehát engem úgy zavarnak. Szerintem azt meg lehet úgy csinálni, hogy nem ugrik be egyből, hanem csak Hallod, hogy valami érkezett, és akkor mit tudom én, hozzáérsz, és akkor egyből beugrik. És akkor meg már ott volt az, az interakció, akkor már nagyon kényelmes az egész. Mondjuk abból láttam reklámot, hogy az, hogy nézett volna ki, szerintem annak köze nem lett volna a valósághoz. Tehát a reklám kicsit el volt rugaszkodva, hogy ott nagyon működött minden flottú, meg minden, mert úgy elképzelem, hogy laggol, meg szaggat, meg minden. Ja, volt be a olyan videós, hogy így benyomja, és akkor megy át mindenet, is figyel. Ja <laughs> így, persze. Az autók így garamboloznak mellette, mert próbálják elkerülni a szerencsétlen, aki nem is abban Hát én szerintem ez lenne amúgy. Tehát egy-két ember de így lehet. elkezdeni olvasni a híreket, de meg is meg a francba. Ja, arra is törvényt kéne beítotni, hogy hol lehet hordani és hol nem. Igen. Hát volt olyan, hogy még meg se jelent, de már tiltották. Tehát, ugye, az ilyen tesztverziókat. Hogy... Hát, igen, mert ez ilyen, mert hogy van benne kamera, és akkor ez ilyen kémcuznak is minősülhet. De basszus, most már minden telefon mobil van. Mobiltelefonban is van, persze. Hát ez az? Tehát, simán lehet úgy képet csinálni bárkiről, hogy azt észre se veszi. Igen. Ez nem kell egy ilyen szemüveg. Úgy, és tényleg azt tudjuk, hogy ez a pokémon Go, ez mikor fog normálisan, hivatalosan megjelenni itt a környéken? Hát, bassz. Vagy még nincsen semmi bejelentett. Tudsz. Hát ha hát van ezt is, akkor csinál, minél lehet, hamarabb? Majd ja, arra majd lehet, hogy ránézek. A jó pofának tűnik. Ja, Na, lehet, hogy azért zárás csak egyébként, mert nem akarták egyszerre bevezetni. Tehát, a szervereket túlterhelni, vagy ilyesmi. Gondolom ez is kell hozzá valami online jelenlét. Hát lehet, lehet hogy valami komolyabb szerverparkot akarnak kiépíteni előtte. Főleg, hogy népszerű lesz de most annak tűnik. Igen. Na jó, hát lehet, hát akkor lehet, lehet, hogy ez hamar le fog majd menni. Most népszerű, aztán eltűnik majd. Olyan lesz, mint a 3D-s mozik, meg a nem tudom, hajlított tévék, meg az ilyen marhaságok. Azok eltűntek? Mert? Nem? Már. Én nem tudom. Hát nekem biztos nincs. Hát nekem sem. Én egy ember nem ismerek, aki olyat vett. A is mondta, hogy nézd milyen szép az az LG hajlított tévé. Mondom, igen. És néz meg mellette, ugyanazt tudja, csak fele annyiba kerül. Ja. És nincs hajlítva, de hogyha. 3 d tv azokat vették egy időben. Hát az, csak az aztán sem mindenkit, akit megkérdezel, hogy ki van 3 d tv és használhatod egyszer mondjuk. Tehát igen, Igen. igen válszol, ez a Körülbelül Tesó még neki is olyan van, és akkor, mikor megvették, akkor kipróbáltuk, ki jó, milyen fasz, és így ennyi. Öcsémnek is olyan van, hogyha 3D-s filmet vagy ha van olyan film, ami 3D-s általában úgy szokta letölteni, de amúgy, amúgy nem nagyon szokta használni. Tehát ilyen, nem tudom, havi egyszer, vagy valami ilyesmi. Én azt pénzkidobástak érzem kicsit. Tehát annyival nem ad többet, mint amennyivel többbe kerül. De mindenkinek más, persze. Nem tudom, én még tévőben nem próbáltam 3 d csak moziba. De az úgy más, gondolom. Hát, hát ugyanaz. Ér. Csak nem akkora, mint a mozivászon, hanem a tévé hogy is kezdenek kihalni, nem is baj. Nem is baj, mert plusz pénz, meg minden, és nem minden film igényli a 3D-t. manapság már jobbak a 3D filmek, mint régen voltak. Tehát régen Ez lehetett az látni, az... hogy beleraktak egy jelenetet, ahol repül valami, mert azt meg tudják csinálni a nagyon jó 3D-ben. Semmi közön, semmi ezt belerakták. De most meg nagyon sokszor elmosódott. Tehát, hogyha ha nem direkt 3D kamerával, vagy úgy veszik föl, hogy 3D filmet akarnak, hanem csak utólag konvertálják át 3D-be, akkor a fele homályos, és a sötét részeknél például alig látsz valamit. Hát ez lehet. Mert ilyen filmekben, mint mondjuk a Vasember, vagy mondjuk a Betvé V. Superman, vagy ilyenek, egyszerűen a 3D az annyira felesleges, hogy az elképesztő. Én nem tudom, de már más szemüveget adnak a moziba is. Mert régebben olyan volt, hogy vissza kellett adni. De most már de most, a... elhozhatod. most már az IMEX moziba is ilyen ja. Adnak, tehát ez most nem tudom. Nekem valahogy gagyibnak jelent, is tűnik egyébként. De nekem nem jön annyira elő. Én emlékszem, mondom még az Avatárt néztük meg, hogy ez volt az első ilyen nagyobb film, amit így háromdébe adtak, Na, az, az ütött. Jó, de, de hát az direkt úgy vették föl, hogy az oda megy. De azóta? Azom, de hát a többi filmet akkor nem, nem, így, nem így veszik fel. Nem egyiket. Egy Tehát mondták, hogy a, hogy például mondták, hogy a gravitáció az még ilyen volt, ami, ami erre ment rá, ilyen látványos 3D-s cuccokra. Meg van minden évben egy-két ilyen film, de rengeteg az olyan, amit csak átpakolnak 3D-be, és akkor örüljél. Ugye akkor ezért, és nem a szemüveg miatt. Azt hiszem, Igen. a szemüveg lett sokkal vegyébb, és azért. Á, nem hiszem. Nem utána rána kell nézni, melyik ilyen filmot? mert az mondjuk nekem az avatárnál az, az kifejezetten tetszett, tehát ott rohadt jól nézett ki a 3D. Igen. Ott azt hozítette. mondták is, hogy ott volt talán a legjobb. Ami, amit valahogy csináltak, és hogy azt, azóta meg semmi szintet, szinte, szinte azóta sem értékelt. Hát Jött jó, de azt évek itt csinálták. Igen. Hát azt mondták, hogy talán majd az Avatar 2 lesz, ami majd megugorja azt a 3D-s mércét, amit, amit az első rész felállított. Tehát, hogyha ennek is ugyanilyen Pocahontas története lesz, akkor zseniálisan élvezni fogjuk a moziban. Azt nem majd nem volt história. Mert volt. ez már az irónia. Ja, jó. Mondjuk a Pokahontasban nem voltak űrlények, ezt aláírom. Tehát tényleg változott. Jó, hát valami, a kékek voltak az indián. Igen, igen. Ennyi. Igen. Tényleg? Igen. Lényegében hubikektörpékek volt, nem? Csak magasabbak volt. Hát körülbelül. Nem, ezt már a szószpak előtte. <sorban> az egy jó volt. Na jó, kicsit, kicsit kifogytunk témából is, meg lendületből is, úgyhogy talán. Most nem volt sok. Zárjuk sorainkat, nem? Az ivó volt próbálják ki mindenki, úgyis ingyenes, aztán Ingen. majd lehet, hogy találkozunk a csatamezőn. Vagy nem? Csígez, te is töltsd le. Le van már töltve. Korid is de. Hát ah, az én <gül> <gül> ő, ő csak letölt, neki ez a hobbi. <gül> ja, igen, és letöltöd, és még egyszer letöltöd, mert, mert Így megteheted. Van. Így van. Van internet. Igen. Talán még kell, pokolnak, Hát, lehet. ha valami máshogy történik. <gül> hát, ha Én jobban tölt le, mint az előző volt. Úgy, úgy. Na jó, hát akkor köszönjük a figyelmet, és... Sziasztok! Hello! Uff!